Iar am spus, uitați-vă la am zis Ea. Neața. Păi, neața! Te-au auzit? Că am vorbit. Și toți colegii din redacție de aici, care de obicei sunt cu nasul în uh, știri și nu prea mă bagă. Ca de la nu era nimeni acolo. Ia mai zi o dată, cum zici tu, Neața? Neața? Nu, ai zis altfel la Gineau. Neața, Neața. neața! Este, un pic așa tot. Da da. da, da, eu cred că de frică te-au salutat Bine, Cum v-ați îmbrăcat azi? Hai să vedem. Șrubel, tricou cu. Un pic cu... mai grosuț. Da, a o Eu nu sunt un pic mai grosuț. Eu mi-am luat geacă pe mine. Alexandra și-a luat Să Suntem pregătiți? Da. Pentru că vine frigo, ați auzit, nu? Da, da? mă de diseară să se strică rău de tot. Și, de fapt, bate vântul. De. Eu am văzut o scenă de semi furtună de dimineață. Frunze de astea căzute și deja amaturate. Înseamnă că, cel puțin în zona de sud a țării, nu știu, mai departe aflăm de la Alexandra la știri ce se întâmplă prin România. 6 și 30 de minute, n-ai ce să faci, Virgin Tonic începe oricum, indiferent dacă te trezi, dacă nu, dacă ai treabă multă sau dacă le nevești, avem cele mai tari piese și Bogdan și-a născut tine, neața! The weather cold, the weather so, chill, chilly, willy, penguin, feather road, cause I'm sipping pro, yeah, that method's pro, pro method's zine, yeah, stepping stone, oh, they yakin' up? Get your weapons wrong, they only killing time. Another second gone. I heard your man at home. Now you melatonin, but you acting young. And you hella grown for <laughs> me. Okay, she giving me love, but it fuck my energy up. Every time it's been every summer, only got the memories of us. And now we industry loves. They making enemies of us. I mean sometimes times when in public, they drain this energy from us. Visit Italia, be my senior either. They either or I'll be there. Either way, you need a visa. I ain't talking about master cars, debit cost, either. Credit charge, permit the frog, Margaritas? Yeah, I heard she got a man home. Yeah. Yeah, you wanna lay the hands on me. Yeah. But he should see the way she dance on me. Yeah. Wishing I ain't had no pants on me. Oh, 6.33 de minute Bună dimineața! Ce să trim astăzi? Este marți 19, septembrie Și în alte cuvinte Este... Ce s-a auzit? Este microfonul meu! Scuze, scuze, scuze no, mă, ca să-l... Poți mai face o dată? Așa, ok, <laughs> acum te cred Bun, uh, ce trim astăzi? Este ziua lui Jimmy Fallon Face 43 de ani you... De unde ai luat tu toate datele astea? De la tine <laughs> Adică de pe site, nu de pe virginradio.ro E articolul acolo, da? Da, nu știu, nu știu Eu mi-e primit de la Alexandra și cred cred pe o cuvânt Jimmy Fallon face 43 de ani Astăzi este... Omul cu jocolețele. Ne, ne, ala cu joculețele din state care are o Bine, nu cred, că vreau, nu cred că vrei să lumea așa Omul cu joculețele Așa-l știu eu Face și el un late night show, are niște invitați, niște interviuri cu substanță Dar e omul cu joculețele Da, mă, știm și asta da, șocoletele sunt marfa. <laughs> da, din cură, că și la de Bun, tot la șocoletele. Deci tot Bun, astăzi dragii mei colegi complet maturizați, a, sărbătorim, atenție mare, ziua internațională vorbește ca un pirat. e nu dintre voi să vorbească ca un pirat? I, I, I, are your booty shivers me timbers. Așa da, bine. asta era pe Messenger, pe Yahoo Messenger. Da. Your booty shivers me timbers. Are. Alexandra, cum vorbești tu ca un Nu știu, mă gândeam acum. Există piratese, fete care vorbesc? Nu zici Nu ați văzut? Nu ați fi văzut piratese, piratese, așa se numesc? Piratese, nu știu. Cum îi zici la un pirat femeie? Pirat. Pirată? Pirat. Pirata. <laughs> e, e pirată. E pirată? O face complet. n Piratată. Da. da. Uh, bun, bine. V-ați uitat la desene cu pirati? Dar da. e uh, un desen acum pentru copii care se numește Jack uh, Piratul... Cum era? Jack yeah. cel teribil. Ter teribil. așa, bravo. Da. Jack. Are o glumă care mi îmi place foarte mult cu supa la plic. Hey, știu, mm -hmm. știu, știu, știu. să ajungi acolo? Hei, ești pirat? Hm? No, sunt supa la plic. <laughs> Hei, ești pirat? No, sunt super la plic. Bine, deci sărbătorim ziua internațională, vorbește ca un pirat. sărbătorim și ziua pregătește-te pentru orice și ziua lui Laurențiu Reggae Camp. Oh, 42 bun. de ani, ce-am învățat astăzi zi mai mic decât Jimmy Fallon cu un an. Da, bă, <laughs> la Și dacă vă întrebați unde mai antrenează? este pe primul loc în Emiratele Arabe, cu Al-Wada, după ce a vădut cu 5 la 0 pe Diba al Fujairah. Foarte frumos. Mă, da, stați un pic. Mai important decât toate astea la un loc Astăzi este Ziua tatălui meu O, o la, la mulțe ani! An, domnul an. Costică Lăcătuș, da? Un om cu sufletul Mai mare chiar decât Burta aia pufoasă pe care o poartă după el în fiecare zi S-a născut în Moinești, Moldova 1960 Și a venit în București și a reușit în viață Pentru că are doi copii, doi băieți Pe care i-a crescut învățându-i Despre bun simț Despre bunătate Despre curaj Și despre faptul că ciorba se mănâncă cu totul Nu mănânci doar carnea și lași zeama în farfurie, da? Se pare cinstit, da Tata e într-o funcție de înaltă conducere Într-o firmă în sensul că e conducător auto Și mașina pe care o conduce e de-aia înaltă o dubă o <laughs> <laughs> Și aș vrea să-i mulțumesc Idolul meu pentru că a ținut barca Familiei noastre în siguranță Prin toate furtunile Tată, te iubesc! La mulți ani! Mm -hmm. No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 A nothing word to the Dalila He know I'm a fashion killer Word to I know He copping that Valentino he know. Ain't no telling me no I'm no, no, no, no. He know no, no, I your wife in these thoughts You don't get wins for that I'm having another good year We don't get blimps for that ain't yeah. still call We don't get minks for that When I'm poppin' them bananas We don't link chimps for that I'm Katie's Katie's two years, now your time's up Bless her heart, she throwin' shots, but every line sucks I'm in that cherry red foreign with the brown guts My shoes slapping like dude de LeBron All the girls in here <laughs> me the Ia uite ce am găsit eu Ce ai găsit, Bogdane? Plimbându-mă eu cu scrollul meu Pe internet Cât de răi sunt oamenii în funcție de zodie? Nu, unde ai găsit acest articol De mare importanță științifică? Pe unica.ro Citești reviste de femei? Ce ai făcut? Ai făcut la GSP și ai ajuns pe unica.ro te Ocazional mai fac și pe acolo Să încerc să înțeleg niște chestii Cât de răi sunt oamenii în funcție de zodie? Păi, hai să vedem dacă ar fi să ghiciți... Zim la taur. Cele mai rele zodii, care credeți că sunt? Adică, bazat pe experiențele voastre de până acum, care credeți că sunt cele mai rele zodii? Păi, fecioarele. Nu știu de ce am această senzația asta. Sunt așa mai... Bă... Au un comportament ciudat Alexandru, realizez că suntem În fecioară acum da, adică la Sunt șanse ani. super mari ca oamenii Care ne ascultă acum să fie fecioară Să fie rei cu noi, că zici asta Dar eu nu sunt de acord cu tine Tata e fecioară și e cel mai blând om Tu ce ai pățit cu fecioarele? Am avut eu la un moment dat o distensiune Cu fecioarele, nu știu, sunt rele, Au, au o chestie acolo care Te zgandara. <laughs> Serios vorbesc Băi, -o. Atenție, Eu chiar cred o care Man, că oamenii au chestia asta. Ei știu ceva despre zodi. Alexandra știe ceva despre Fecioare, că sunt rele. Cum știi asta? Cum, cum, cum s-a întâmplat în ceva? Ce am cu oameni, mă, de-a lungul timpului și erau nasoli. Eu vreau să studiem asta. Ce știți despre zodi în general? Uite, eu am auzit... scuze. mă Da. Zic, dincolo de articolul tău, iartă -mă, e da. un articol foarte frumos. Despre Tauri, despre ăștia ca mine, am auzit așa, în general, ca ar fi niște oameni compleți, care sunt buni la toate. Da, pe ce s-auzi și tu, normal? Da, da. da. normal. Noi ăla era săgetătorul. Da, ok. Tu ce ești, mă, berbec? Eu sunt capricorn, Eu nu nu, capricorn. dar capricorn. Cercam să mă gândesc și nu mi-amintesc aproape nicio zodie de-a sunteți voi, mișei sunteți. A -a. Capricornii? Da. No Capricornii? Orică, orică, mie mi se pare că zodiile n-au niște nume atractive, așa, că mie să zic că sunt capricorn sau să zici că ești fecioară. E un pic ciudat dacă ar fi Zodia șmecheriei super mega Ai zice altfel Da, sunt sub semnul șmecheriei stau. Hai pe WhatsApp 0734-363-0 Să ne spuneți care credeți voi că sunt cele mai rele Trei Zodii, vă spun de pe acum Nu este nici Zodia mea săgetător Nu este nici Taurul lui Șurubel, Nu este nici Capricornul lui Ionuț Alexandra, tu ce Zodiești? Balanță balance. Nu este nici Balanț Încă un no. Încă un Indicuță. Wow, da, care mine. credeți voi că sunt cele mai rele trei zodi și de ce spuneți-ne pe WhatsApp și în câteva minute la Virgin Radio spunem și noi ce zice articolul aici. Dua Lipa și New Rules este 6:46. și 46. Hai, bună dimineața. He's drunk and alone too. Don't let him in. You have to kick him out again. Free, Don't be his friend. You know you're gonna. For us, but he. Can't. Și Rules, 6 și 49 de minute În fix 4 minute Citim mesajele de la voi Care credeți că sunt cele mai rele 3 zodi. Am găsit un articol despre asta Vedem dacă le nimeriți și voi pe WhatsApp La 0734 3de6, 3de0 Avem deja o grămadă de mesaje acolo Avem și cea mai nouă piesă de la Pink What about us? La Virgin și revenim We, we can see in the dark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 Yes, sir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 Tari tari. La Virgin Mary e 6 și 54 de minute Suntem pe WhatsApp 0734 3 de 6, 3 de 0 Care crezi că sunt cele mai rele 3 zodi din lume? Eu știu deja Dar nu v-am zis încă, v-am întrebat pe voi bazat pe ce vi s-a întâmplat până acum Viorel zice, cele mai rele trei zodi Cred că sunt peștii, săgetătorii și racii Și a uitat să punctez că taurii sunt și buni În a oferi și a dărui că deci, Viorel e și el Ești tau Viorele? Uite, avem multe. neața după mine, cele mai rele zodii sunt peștii, racii și lei, pentru că sunt foarte dominanți. Un băiat ne-a scris asta. Și mai devreme, Alexandra, să știi că ai stărnit furia multor fecioare. Am stărnit-o, așa? Da. Și multă lume a întrebat, uite, Patrick ne a întrebat dacă e fecioară de septembrie sau fecioară de... Octombrie. <laughs> nu știu, fecioară în general. Văd că mi-a scris și Alex din București și spune că Ei, nața, o susțin... Nu, nu. A fost, ei, Alexandra, alo, vezi că suntem cea mai zen zodie, nu ne pune în aceeași oală cu discrepanța ta. Alex, știi că mai există și excepții acolo, poate faci parte dintre ele. Cum o fi partea? în oala cu discrepanță <laughs> pe care <o> Alexandra? <laughs> Bine, hai, vă zic până la urmă. Hai, zine și tu, yeah. Avem multe mesaje. Să vedem dacă au ghicit oamenii. Da. Una dintre cele mai rele zodii din lumea asta, ci că este... No. Berbecul. Și oh. că sunt foarte egoiști berbecii. Ai am putea avut? fi în pericol de moarte și ei tot nu te-ar observa. Uite, am avut oameni care au ghicit. Da? Berbecii manipulează pe ceilalți. Ați avut berbecii, relații cu berbeci? Păi eu eu da. nu, nu cred că am fost cu Roxana berbeci. Roxana e era să Roxana era berbec? Da. Bună, Roxana! Pentru că nu... nu e vorba de prietena mea cea mai bună uh, Că și e tot e, nu. Și -și rupe, sper. A, Bun, încă o zodierea Scorpion? Uh. Mm -hmm. că nu, nome... trebuie, nu trebuie să îndrăznești Să te contrazici cu un scorpion Pentru că nu o te uite niciodată Și o să încerce să-ți facă viața un iad. Mm. Așa scrii. Wow I don't know. Wow. Și a treia zodie Stă un pic, stă un pic Andreea Stanciu, prima mea prietenă Din facultate era scorpion Prima iubirea ta scorpion? Scorpion. Da. Da. Deci stai că până acum am fost cu un și cu scorpion Ea okay. ce urmează? Ah, ce zodie e, Iulia? RAC ah, Hai mă ai scăpat, LEU ah. Asta e a treia zodie care o ca o au atitudine regală și uită mereu că nu sunt regi sau regine Nice. Oh, boom. Băi, mă bucur că am aflat asta Mă bucur că am auzit asta în dimineața asta Habar nu ai cum mi s-a umplut sufletul de bucurie <laughs> Că știu e, e. chestii despre Zodii <laughs> Tu ce ai face cu 10.000 de euro? Te gândești la o mașină nouă? Sau poate o vacanță în jurul lumii? Bluer îți împlinește visul. Intră pe bluerwe.com, cumpăr un bilet de avion până pe 24 septembrie și poți câștiga un premiu de 10.000 de euro săptămânal. Zbor și câștigi cu Bluer!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 Este 6 și 58 de minute. Bună devineța. Suntem la Virgin Tonic. Bogdan si și si noi se saluta imediat și Alexandra acostin. On FM, online and on digital. This is Virgin Radio the News. Alexandra a cu știri la Virgin și probabil vești nu foarte bune în ceea ce privește vremea, dar vedem Alexandra, bună dimineața! Până dimineața rămâne internată în stare gravă o fată de 11 ani care a fost rănită în timpul furtunii violente de la Timișoara de duminică seara. Între timp, o altă victimă, un băiat de 10 ani, a fost detubat și respiră singur. Vigeliile care au măturat jumătatea de vest a țării au ucis opt oameni și au rănit câteva zeci. Tragedia grăbește punerea în practică a unui sistem de alertă prin telefon în situații de risc major după un mod de celor care funcționează în alte state europene. Tehnologia presupune ca noi, utilizatorii de telefoane mobile, care suntem într-o anumită zonă de acoperire, să primim mesaje simultan. În paralel o să se înceapă o campanie de informare și pregătire a populației. Despre un sistem național de avertizare prin alerte pe telefonul mobil se tot vorbește din 2011. Deocamdată alertele meteorologilor și hidrologilor ajung doar în prefecturi și în primării care le trimit mai departe după propria creativitate. Momentan, în funcționare doar sistemul cu sirene montate pe stâlpi, care de cele mai multe ori s-a dovedit ineficient. Exercițiile recente au arătat că multe sirene nu funcționează. Unele voci zic că nici un SMS de avertizare nu va fi suficient. Azi ne pregătim bine pentru că ploile iau în brațe toată țara. Pentru început vin în nord, nordest la deal și la munte, iar seara ajung și în sud și vest la pachet cu vijeliile. Peste tot o să fie mult mai frig, mai puțin în sudul țării. Maximele se vor încadra între 18 și 31 de grade de Celsius. În București vor fi 29 de grade după amiază. Este 7 fix. Suntem curioși dacă tu crezi în Zodii. Continuăm discuția pe WhatsApp la 0734 3 și pregătim și un wake-up call pentru ascultătoare din Cluj. I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older. But fuck it, it was something to do. I'm living out in LA. I drive a sports car just to pool. I'm a real big baller, cause I made a million dollars and I spend it on girls and shoes. But you don't want to be high like me. Never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all the look on. And you don't wanna ride the bus like this you Never know who to trust like this You don't wanna be stuck up on that stage singing. Stuck up on that stage singing all I know are sad so soul, Sad souls Darling, all I know Or sad so soul, Sad souls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 Stuck up on a station I know said so all I know so so Cum să mai apies asta? Ai tu copil, în nibița? Ai tu copil, în nibița? Da. 7 și 3 minute. You'll never know. Sau cine știe, poate Peste vreo 15 ani. <laughs> mai facem. Padre, facem. vine vatra la oare? Padre, tu mi padre. Da. Bună dimineața. Vorbeam despre zodi și horoscop în general. crezi în zodi, crezi în horoscop, dacă da. Spune-ne pe WhatsApp și spune-ne și de ce crezi sau poate poți ceva. O chestie care te-a făcut să ajungi la concluzia că funcționează, să reale zodiile astea. Băi, eu nu cred în uh, horoscop, dar cred în zodii. Uh, au niște uh, atribute la bază, fiecare zodie în parte. Și pot să zic treaba asta pentru că am fost cu două balanțe, 30 plus. Am același am în același timp? Nu, în același 30 plus. timp. 30 plus. Am în doi... 30 plus? Ai gata, gata. Am făcut tot timpul. Cât să ne vei tu, stai un pic? Cât să ne vei 23 24 ce? Ok, Mama, așa. 30 plus. Mama Alexandru, susținești Alexandru? Eu nici acum categorie, 30 plus. Așa. i dori un 30 plus? Băi, în <laughs> mă rog. a 30. Și ce s-a întâmplat? <laughs> sunt în dar amândoi în general... sunt au sunt la fel de gagicare, amândoi uh, iubesc libertatea la fel de mult și amândoi sunt uh, exact cum i-am și lăsat. Liberi. Fără nicio compromis Fără nicio relație, fără nimic, da Și okay. am, am urmărit Ce de zodi ai zis? Simplu. Balanțe, Balanțe. Balanțe. Ca și mine. Balanțe da? Bă, E diferit comportamentul bărbaților de cel al femeilor Aș dori să oprim această emisiune Cu orice ar fi urmat În cadrul ei și să <laughs> investigăm Un pic acest caz <laughs> Ce fac ei acum? Ce fac în viață? Ce mâncesc? Să vrei să-ți dau detalii? Da, că poți să zici așa ce meserie au măcar. Deci, unul ca este... să înțelegeți... Păi, -mă. Hai, să ca să înțelegeți, Alexandra nu ne spune nouă nimic despre viața ei personală. Te rog frumos, ajută-ne un pic. Hai, dar după care trecem la da, subiectul da, da. în sine. Benu, unul, da. unul e pilot și celălalt e instructor de fitness. Mulțumit! Ma <gânt> pilot de, definește te pilot, de raliuri, avion. pilot de avion, pilot, avion, frate, Băi, pilot de avion. Pai da, pilot Alexandra ai fost în the mile high club, <gânt> <gânt> no? hai, hai, Mai, nu? nu hai potolește-te. Mai mult nu da. Mile high, potolește. Deci a fost. Dacă ai zis, hai potulește ar fi negat dacă n-ar fi fost. Credeți în Zodii 07343 3 63 6 3, de 0 uite, cristine spune de Neti da. Sandu, dacă avem aici la Virgin Radio Nu Pro, mai Neti sunt Sandu. atent. <laughs> nu mai sunt atent. Ai fost cu un pilot. Okay. <laughs> uite, da. scrie cineva Adrian ne spune, confirm și eu cea mai rea zodi este fecioară. Am la birou, am acasă, sunt foarte răutăcioase, arogante, răzbunătoare și atunci când greșesc nu recunoști nici să le împuști cu dragă. Asta îi chiar uh, pilotează, îi chiar fac ceva în timpul sau ei pot să stea liniștiți? Berbec, Taur și Săgetător ne mai spune cineva aici pe WhatsApp. <laughs> Dacă continuăm cu Zodile. Ai fost în cabină, efectiv, în cabină. <laughs> <laughs> <laughs> uh -huh! Pilot, Mamă. stai în pilot de linie sau pilot. I can feel your hands on my skin Think you got me right <laughs> where you walk me But you're just in my way I came to party on my own Don't need nobody in my soul I get down to the beat I lose control I go So so the line. think you got me right where you want me, but it's all in your mind, I came to party on my own, don't need nobody in my soul, like get down to the beat I lose control, Și 9 minute. Bună dimineața. Bine te-ai trezit. Suntem la Virgin Radio. <laughs> ne scrie Cristina din Timișoara pe WhatsApp. Vedeți, băieți, din cauza asta nu vă povestește Alexandra nimic. Nu sunt niște mici cațe, niște mici, mici Calii! Între timp, ne-a trimis un mesaj Patrick din Arad. Man, Alexandru e balanță? Da. Eu sunt curios dacă e de septembrie sau de octombrie, ca să știu dacă îi trimit poze sau nu. Oh, Patrick, depinde. Ești pilot? Dacă <laughs> da, <laughs> asta Avem da, mesaj la și... și de la Maria din Târgu Mureș O prietenă de-a mea a lucrat o vreme pentru o firmă Care fabrica zodiile zilnice Pentru mai multe ziare O-o oh -oh. Zine, dacă tu crezi în horoscop Sau dacă tu crezi în zodii Uite, Alexandra, de exemplu, este super convinsă că e ceva acolo în care ar trebui să credem. Da, da, exact. Vreau să dau un mesaj, a ridicăm pentru rog. că, uite, cineva ne-a scris cred în horoscop, dar aici am avut un prieten care a câștigat la loto și a spus și la horoscop chestia asta. Deci, practic, și-a citit... Horoscope? Da, și-a citit horoscopul, a pus biletul la loto și a câștigat. Bun! Wow! Ok, bine! Guys, în fix no. 6 minute, o trezim yeah. pe Andra din Cluj, avem un noi cap call pregătit pentru ea. Nu știu ce ur Tipul de mai devreme citea horoscopul în revista loteriei române Toate zodiile de... La Flanco ai discount days cu până la 70% Reducere la sute de produse Cumpără acum mașina de spălat Arctic 6 kg Clasa economică A+, și 5 ani garanție Cu 350 de lei reducere Și de la 35 de lei pe lună în rate loc fără adeverință Arctic, tehnologia de acasă Flanco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 Din fiecare dintre voi se ascunde un wow! Descoperă-l pe al tău acum la Lidl Fashion Week cu jacheta stylish din piele la doar 299 lei și fusta elegantă la numai 59,99 lei. Colecția Heidi and the City de la Esmara by Heidi Klum te așteaptă în magazine. Lidl. Meriți să fii surprins.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 cu acoperișul tău? Alegeți la metalică Roofster și vei avea o relație pe viață, garantată prin calitate. Cere produsele Roofster la cel mai apropiat distribuitor. www.roofster.ro Știi care sunt momentele preferate ale zilei? Mesele în familie, alături de cei dragi și de produsele și preparatele din carne Diana. Produse cu drag în România, acestea vă vor surprinde prin prospețime și gustul desăvârșit al mezelurilor de calitate. Diana, la masă în familie. FAMILIE Ioana, mi-ai spus recent că ai un tranzit intestinal lent. Ei bine, și eu am pățit la fel. Mă simt plină. uită te și tu, parcă am înghițit un balon. Tu cum reușești să ai abdomenul așa plat? Eu iau Laxacutin. Laxacutin conține frunze de sena și rădăcină de rubarbă, ce contribuie la un tranzit intestinal normal, dar ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Un singur produs, două beneficii. Laxacutin. Simplu și ușor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Virgin! Runaway 7 și 17 minute la Virgin Radio Virgin Tonic, te salută Bogdan Șrubel și eu nu sunt alături de tine Piesa asta pe care am ascultat-o ora Are foarte multă energie, dar chiar și în condițiile astea Unii oameni încă dorm hmm, Cum îndrăzniți? Trebuie să rezolvăm situația Avem un wake-up call de făcut Din Cluj ne-a scris al Andra Nicolescu, are 24 de ani Sau ne-a scris oare, Andra? Pentru că, hmm? să vă explicăm, mesajul zice așa Vreau să fiu trezită senzual de Bogdan. Îmi place să fiu trezită sezual cu vorbe dulci și sexy. Dar adresa de mail cu care s-a înscris ea este Corina Aronceva. Ceea oh. ce mă face să cred că, de fapt, a fi scris o vreo prietenă sau who knows. Dar e gărinaf pentru noi. Corina s-ar să fie vrut să fie trezită cu vorbe dulci și sexy și n-a avut suficient curaj și a pus adresa prietenei ei. No. Eu o sun pe Andra din Cluj să-i... Ei, păi, și ceva bună în dimineața asta. Să o trezim frumos, nu? Poi am eu, format numărul. Eu mă întreb cum de-s au gândit că la Bogdan sunt vorbe de dulci și sexy. Adică, amă da, pot și eu. Ok, ia să vedem. Da? Bine. Ia. <laughs> yeah. Alo. Alo, Andra? Da. Bună dimineața. Mă Bogdan de la Virgin Radio te deranjează Ești în direct Și okay. <laughs> okay. Înțeleg că îți place să fii trezită okay, okay, okay. Senzual Cu vorbe dulci și sexy, nu? Okay. ok Bine, challenge accepted Andra Numele tău este super special, <fie> Andra Înseamnă cea mai drăguță persoană Pe o rază de 15 km În rusă <fie> Dacă ai fi clonat, Andra, tot ai fi cea mai drăguță. Probabil, tu ești principalul motiv pentru încălzirea globală. Bun! Oh! Oh! Probabil. Bună dimineața, Andra! Să știi că noi avem și o poză cu tine aici nu Ionut, uitându-se la poză, a zis că părul tău, părul, tău, părul tău brunet este foarte frumos, parcă radiază. Da. Dar sunt blonde, nu brunetă. Deci nu e o poză cu tine. Excelent. Foarte frumoasă fata asta care m-a inspirat să -ți zic vorbele astea atunci. Dar, ce să zic, Andra, ne bucurăm că te-am trezit. A fost ok? A fost bine? Excelent. Nu mai te la ora asta de liceu. Măcar te-ai trezit frumos. Auzi? Să ne trimiți o poză cu tine. A... Cum să ne? Ca să vedem și noi pe cine am trezit atunci, dacă poza asta nu e. Andra, ești blondă Astea. la vârfuri? Da, da. Ea Mirad este, numai. ea este. O poză mai veche, băieți, nu știți voi. Dar... A, ea e da, înainte să fie blondă la vârfuri. Scuze, vârf. n-am văzut vârfurile, am înțeles. Da. Bine? Okay, okay. Andra, ai multă treabă azi? Cum e ziua asta? Păi A... cum, acum, după ce m-am trezit așa de dimineață, nu mai am... <laughs> Da, unde lucrezi? Ce faci? Nu se spune Nu facem reclamă Gata, m-am înțeles Nici nu ne mai băgăm nasul Bine, te pupam să ai o zi frumoasă și... În dimineața asta, la Virgin Radio, ai primit cel mai dulce Hai, dați mi notă 6.50, să da... Hai mă, Put dă măcar dă-mi un 7.20 7, Cât e ceasul? 7.21 <laughs> Putea mai bine Da, normal Crezi tu? Nu aș, -aș băga mă, n-am făcut Pe mine mai, mai trezit, mai senzual decât atât <laughs> <laughs> time can they never tell me lies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 Normal m-am așezat alături de colegul meu Ionuț La o masă, masă! Și am realizat un compendiu, compendiu Pentru că vin foarte puțini investitori Pe piața din România Ne-am gândit noi să facem o listă cu firme Cu nume de firme mai exact Care ar avea succes pe această piață Virgină a țării noastre Exact Păi în primul rând vă zic eu un brand Care sigur ar avea succes în ținutul secuiesc Guri's Pizza O pizzerie cu autonomie Uite și un motor de căutare care ar avea super succes în vas lui. Google Căutăm cel mai apropiat alcool de tine. Ai și butonul I'm feeling drunky? Sau hai să trecem la categoria Reviste pentru bărbați. Vă prezentăm revista Pipăi Magazine! O revistă cu poze de ochiate, dar 3D. -o relief. Bonus! Ai și pagini parfumate! Și nu în ultimul rând, un magazin de haine care ar avea foarte mult succes în România ar fi Victoritas Secret, lingerie intimă pentru doamnele independente din Maramureș. Bonus, odată pe an apar și îngerii Victoritei. Wait, I better speak up if I got something to say, 'cause it ain't over until she sings. You had your reasons, you had a few, but you know that. It's Yours, no, it ain't over until she sings. și 28 de minute Axel și în gros so more than you know la Virgin Radio și eram vorbit despre ziua primei iubiri. Ce mi s-a întâmplat după ce am plecat de la radio? O să vi se pară scenariul de film dar este 100% real și am, eram chiar cu șurubel când s-a întâmplat chestia Aola, asta deci am, am și martor vă povestesc în câteva minute gândiți-vă de pe acum la prima voastră iubire Poate să fie o persoană, poate să fie un obiect, poate să fie orice. Prima iubire din viața asta, 0734-3630, care a fost prima iubire și eventual încearcă să ne spui și de ce n-a funcționat, ce s-a întâmplat. Cum v-a Exact. Te așteptăm pe WhatsApp și la telefon în câteva minute, da? 0734-3630. Exact, la e numărul, vreau să spun și eu. Bravo, Bogdan! Știi? Virgin! Hei, hai să-ți dau un pont! Când dai masă mare, fă provizii în săptămâna XXL. Surprinde-ți prietenii cu o salată de ton și bere blondă abia scoasă de la rece. Pentru cumpărători în stil mare și mese în săptămâna XXL la Lidl ai ton bucăți în ulei de floarea soarelui Nixe, 900 de grame la 29,99 lei și un bax de bere blondă Perlenbacher 8 0,5 litri la 17,39 lei. Lidl. Meriți să fii surprins! La EMAG a izbucnit revoluția prețurilor 3 zile cu promoții la putere Profită de reducerile de până la 60% La o gamă variată de produse Laptopuri, telefoane mobile, electrocasnice Televizoare, articole pentru casă și multe altele Este un moment bun să-ți cumperi Tot ceea ce ai pe lista de favorite Spor la cumpărături EMAG online va fi vreo simplu Ești client Romfur Perfect Păstreaza bonul fiscal și particip automat la Tombola Rumfur. Premiul? Un logan în fiecare lună. Relații și rezervări la 0747 066 966.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 ArtDach, producător de tablă tip țiglă, vă stă la dispoziție cu personal specializat, oferindu-vă soluții optime. ArtDach, livrare direct în magazinul fabricii aflat în complexul Slava ArtDach, susține producția românească. Construiești, amenajezi, renovezi, n-ai timp de promenadă în magazine. Meseria și cumpără la fel ca tine de pe Badehouse.ro. Ai peste 10.000 de produse unul și unul, toate disponibile dintr-un click. Pe Badehouse.ro găsești mereu promoții active și oferte exclusive. Badehouse.ro. Sanitare, tehnice, termice. Premium toate pentru gusturi rafinate. În jurul nostru sunt multe afaceri, dar există una cu adevărat deosebită. Afacerea ta, în care te implici trup și suflet, cu pasiune și entuziasm zi de zi. De aceea știm că meriți mai mult decât admirația noastră. Meriți o zi specială doar a ta, Ziua Afacerii Tale. Pe 10 octombrie sărbătorim antreprenorii și aducem afacerea lor în lumina reflectoarelor. Află mai multe pe www.ziuaafaceritale.ro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 În fiecare dintre voi se ascunde un wow! Descoperă-l pe al tău acum la Lidl Fashion Week cu jacheta stylish din piele la doar 299 lei și fusta elegantă la numai 59,99 lei. Colecția Heidi and City de la Ismara by Heidi Klum te așteaptă în magazinele Lidl și în pop-up store-ul din Magheruan. Lidl. Meriți să fii surprins! Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Virgin! the music right now this is Vardin radio ha ha ha ha ha yeah yeah, yeah. Yeah, yeah. Mm -hmm. oh, yeah time is money so don't fuck with mine. and see him up with my girls I'ma have a good time Step back, with you check? Callin' my vibe. Oh, oh, oh, oh, oh. Uh. see you can't get too much of a good thing. Mmm, swarm here dressed up in the finest things. Oh, please hold your tongue, don't say a damn thing. Mm -hmm. Your iPhone camera flashing, please step back, it's my style you're cramping. You here for long or no, I'm just passing. Do you wanna drink? Nah, thanks for asking. Ooh, nah, nah, yeah. Don't act like you know me, like you know me, nah nah. Yeah. I am not your home. You throw shapes together, but it doesn't mean you're in my circle. Yeah. Mm. Cross through life and I'm feeling on track. If you can't keep up, then you better fall back. Mm. Cause money look better when I see it all stacked up. See, I can't get too much of a good thing. So I'm mm. here, dressed up in the finest.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 S-a inventat și rubel pe piesa asta <laughs> Jax Jones și Ray You don't know me, 7.37 Damn, de minute Dacă vrei să vezi o flu de nebunit Din studioul nostru, caută Virgin Radio pe Instagram Avem o grămadă de story acolo avem o grămadă de poze Și dacă toți ești pe Instagram Caută și Bogdan Ciudoiu <laughs> Eu nu spun bodonea no, da, Bogdan. Da, da, da, da, hai gata mă, vă faceți gata. multă reclamă Hai, gata, hai să trecem la da. serios Bogdan.ciudoiu pe Instagram Deci fiți atenți <laughs> Ce s-a întâmplat ieri? 100% pe bune vorbesc în emisiune. Ieri am spus că este, prim, este ziua prima iubire. Ziua primei iubiri. Na? Hai Așa să că nu e programul ziua. prima iubire. Exact. <laughs> Dar am putea a. să facem noi unul. Ziua primei iubiri. După și-am uh, salutat atunci noi. Și Rubela a vorbit despre Andreea Stanciul și prima eu am vorbit despre prima iubire. Tu ai vorbit despre... Bun. Și-am ieșit din clădire. Mm -hmm. Ne-am dus la restaurantul din complex de aici, unde ne-am mutat în pipera cu radio și m-am ajutat la coada frumos, mi-am luat vița. Și m-am întâlnit Cu prima iubire, băi! Care era la coadă lângă, era noi. La coadă lângă, lângă noi Și n-am mai văzut-o la... de o grămadă de timp Și m-am întâlnit ieri de ziua a o persoană, nu era da. pe masa acolo ceafă de porc sau Nu, no. <laughs> no, era Ioana de la el din este liceu. O persoană, o cheamă Ioana, da. Și -o corporatistă. Nu, nu lucrează în complexul ăsta, colmai lucrează <gasps> undeva în alt complex, am înțeles, pe aici, dar vine la restaurant. De cât timp nu v-ați mai văzut? Până ieri. Cred că s vreo 2 doi ani și ceva, de când nu ne-a mai văzut efectiv. Vezi? Vezi, Bogdane, dacă zici universul ți aduce duce. zici și tu ceva de un milion de dolari, <laughs> să... Bă, nu dai te uiști vrea chestia asta, aș vrea să mă întâlnesc cu prima mea iubire. Televizorul color Gold Star Pe care l-a luat tata în 97 Nu știu ce s-a întâmplat cu el Nu știu ce a fost acolo între noi De ce a plecat Dar a dispărut din viața mea la un moment dat Și aia a plăcut Aia a fost prima mea iubire Alexandra ah. Prima între mea timp, stai puțin, înainte să ne spui 0734, <laughs> 3 6 3 de 0 Guys, vă așteptăm, în direct la telefon Sunt Să feme, ne povestiți avem. despre prima voastră iubire Sau pe WhatsApp, dar uh, suntem curioși Să ne spuneți care a fost prima iubire Și ce nu a mers eventual Sau ce s-a întâmplat cu relația asta După pauză vă povestesc și eu, da? <laughs> prima iubire a Alexandrei. Da, da, uh, după pauză, da, uh, bine, gata uh, stați așa. <laughs> Robin Schultz și James Blunt Ok, este 7:39 și 39 pe Radio love right now i'm fitting fast not gonna last i'm really stupid i'm burning up i'm going down i'm in it bad don't even ask when i find myself in the middle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 be old. iubire. Care a fost prima ta iubire? Acum, poate să fie vorba despre o persoană sau nu Uite, ne apărat Uite, ne-a scris Raul din Bihora din Aur pe WhatsApp la 0734-3630. Unde vă așteptăm și pe voi. Da. Șase ani, băieți. Șase ani a durat prima iubire și acum regret cred că am părăsit-o. Eu știu pe unde o fi sticla mea cu biberon. Abaram. Bună dimineața. Te așteptăm mă, să ne sunim direct și la telefon să povestim despre prima ta iubire. no, zice pe WhatsApp, prima dată când îmi amintesc că am plâns după ceva drag. Fiind și foarte mic, a fost o oaie Și ne-am despărțit pentru că era bătrână Și tata nu mai voia să o țină Așa că a vândut-o ah. Și am plâns câteva zile după ea oh. Prima iubire Ce drăguț, Ce drăguț iubire. Alexandra, mm. Alexandra. Ne-ai lăsat aici Întrebându-ne, care a fost prima ta iubire? Păi eram în liceu În clasa 9. Și... El avea 30 plus? <laughs> Era pilot? <laughs> nu, nu, nu, nu, nu, nu. Era... Mă, gata, bă. Îl chema domnul Stepper. Domnul Stepăr? Da. Da, și după câțiva ani, trei ani era De așa de relație da. Cum mă, domnul Stepă Era un stepper? Era un, stepper? un, stepper, era un stepper, și da Și am dat divorț și am luat ghetele de cangu Și am renunțat, definitiv am lupt relația cu domnul steppăr Dar stepper. ce n-a mers cu domnul Stepă? Mm, nu mai, știi cum e Sare și piper pentru o relație La un moment dat, dacă ajungi în rutina aia în aceleași exerciții. Da, față-spate, față-spate față, spate, Nu da, mai funcționează. Te, te înțeleg, perfect, Alexandra Ce? ce? Aici face um, nebun? Yes. Mai, mai departe. Ok, bun Flavia din București, prima mea iubire A fost colegul meu de clasă din școala primară Dar nu a funcționat pentru că îi plăcea de o fată mai mare mm. oh. e, bă, Aș vrea să zic și eu Ar fi urât să nu zic la mine Prima iubire, chiar a fost mama o iubeam foarte mult pe mama și îmi amintesc că îmi spunea că sunt actele de divorț sus undeva și ziceam să divorțeze de tata. Să o iubeai atât de mult da, să, da, nu, da, să da. mai fii al bărbat în viața exact. <laughs> Andreea din Sibiu, bună dimineața! Bună dimineața! Prima iubire. Prima iubire. Uh, e un pic mai... Uh, să spun de ce. Uh, sunt căsătorită de 10 ani și totuși nu ne-am uitat. Uh, am fost împreună vreo 3 ani de zile Acum uh, 14 ani Un an de zile am stat singura Și De câte ori El acum e plecat în Londra Și de câte ori vine în țară <laughs> Vine la restaurantul Unde locuiesc eu uh -huh. Nu locuiesc chiar în Sibiu uh, Dar de fiecare dată În fiecare an Face poză la La restaurantul Wow de... Cum îl cheamă? Sebastian Sebastian, Sebastian. Oh. No. Ce drăguț Ok, wow, soțul spui. tău știe, nu? Poftim? Soțul tău știe de... Uh, nu știe, vă dați seama că nu mm. Și de-aia nici, uh, nici numele meu nu e Andreea ah, okay, ok, ok, ok, okay. <gânt> și nici asta nu e vocea ta foarte... Da, nu ești nici din Sibiu sunt foarte emoționată Da, sunt din Sibiu Sunt foarte emoționată că mi-am adus aminte așa Când am auzit azi despre prima iubire Direct în fața mi-a venit Na, Da, e foarte frumoasă, <gânt> știi Și să rămâi prieten cu omul respectiv Dar voi de ce nu? De ce v-ați despărțit? Um, eram și copii Și era foarte posesiv Și foarte gelos Mhm uh -huh. Și atunci... asta pe mine m-a determinat să nu. Nu neapărat că nu mi-a dat voie să merg la facultate, dar când a aflat că vreau să intru la facultate, n-a fost uh, cea mai frumoasă veste pentru el. Și atunci am zis uh, mai bine așa. Andreea? Scuza, mă da. șurbel, El este cu cineva acum și are făcut viața? Da. Eu am două fetițe, și el are o fetiță în Londra, Patrinscă. e cătătorit acolo. Uh -huh. Și noi am avut pe o prieten comuni. Prin care mai și. Nu am azi. legătura. Exact. Da, mie mi se pare că tu încă ai sentimente pentru el. O, da, da, adică bineînțeles. Da. Și ce crezi? Că e o să prima fie iubire în și nu. Prima iubire, din punctul meu de vedere, nu vezi doar că a fost cumva și am uitat. Bine, pe lângă faptul că nu o uiți, nici nu uiți ce ai simțit și nici nu poți să estompezi într-un fel ceea ce. -ai ai simțit cumva? Ce nu. frumos vorbești. Inima nu uită. mea. Eu nu, mai am nu. o singură întrebare pentru tine. Dacă nu. el era gelos și posesiv, de obicei se spune că atunci când ești într o relație de genul ăsta, intri într-o relație cu cineva care e total opus. Cum e soțul tău acum? Identic. <laughs> <laughs> wow! Și culmea, culmea, că locuim, locuiește actualul meu soț la număr de casă, cu Ma, oameni, de, același număr pe de casă. pe cuvântul wow. meu, wow. Wow. Tan, tan, tan. Ba, este cea mai tare poveste din dimineața asta, pe cuvântul vrea. meu, că e super adevărat ce vă zic, așa a fost făcută uh, viața, în așa fel încât să-mi dau seama că, uh, nu știu, Auzi? am unele regrete, ce Ma, să zic? Mai și seamănă <laughs> între ei fizic? Uh, nu, Priya, nu. Ah. nu. Fizic nu seama, ah. da. Andreea, dar tu da, ai mă. zis că mai ții legătura cu, cu el? Printre, da, prin, prin, prin foștii, prin, prin prieteni? Da, da. Ai numărul lui de telefon? Da. Și... Nu le-am în telefonele le-am Am, pe, -am oricând. <laughs> Am înțeles. Rămâi un pic pe fir? Să nu închizi. Da. Ah. da. da. <laughs> Andreea, pentru ține și pentru prima iubire că aparent tezlegați în continuare. Piesa următoare se numește I Need You. Bună dimineața. Hey, this is Om Flambeur. Stay on Virgin Radio Romania. Van Buren și Olaf Blackwood I Need You. Pentru Andreea din Sibiu, care ne-a sunat mai devreme puțin și ne-a povestit o situație cel puțin interesantă, dar eu cred că e o situație desîntâlnită, de fapt. Pentru că se zice că prima iubirea nu se uită niciodată și nu degeaba. Chiar rămâi marcat de... În special, important este cum se termină. Dacă nu ai closure cum zic americanii, după prima iubire, chiar rămâi marcat. Da, important este să nu mai divorțat, că după mesajele care au venit pe WhatsApp... Dacă mă ascultă, dacă mă aude în secunda asta soția mea, Alexandra, eu sunt, am super mulți closure cu prima iubire, <laughs> Alexandra, nu-i nicio chestie. nu știu ce scrie de acolo. Okay. Avem pe WhatsApp foarte, foarte multe mesaje, fiți atenți aici. Prima mea iubire... Stați. Stați, că am pierdut, sunt de multe încât le-am pierdut. Stată de mod Prima mea, dragoste a fost ciorba de fasole Încă ne mai vedem din când în când ne zice Adrian din București Foarte bun Foarte frumos bun. Și eu v-am zis și despre prima mea bire, care nu e o persoană Muzica electronică Când am auzit prima oară o melodie House A fost momentul ăla când mi-am dat seama Ce E vorba die? despre o anumită melodie care se numește The Heads The Bomb a, nu cred Când am asta? auzit asta am zis Gata, eu altceva nu vreau să mai ascult ce funky e asta da. Așa te-a rupt piesa asta? Da Deci prima iubire a lui Ionut Muzica electronică Vine acum, ascultă. o Bună dimineața <laughs> Aie. Dar ce n mai între voi? Încă ne voi. mai vedem, nu. Am mai intrat și pop și electro, mă mai văd și cu pop și electro din când în când, dar tot muzica house e bine. mea. Uite, așa să vă fie dimineața, așa să vă fie intersecția, să se miște în continuu, să nu stai nimeni. Foarte tare! Acum, mai stai, încă o optime. <laughs> încă două optime. Ba nu, acum vine. Ia, de metade. Uh! Tare. Avem un mesaj absolut genial. Am avut și eu o prima iubire ca toată lumea, până acum 3 ani de zile, când am întâlnit o fată, zice Andrei, care m-a făcut să uit de tot și de toate, a rezistat doar una în relația, pentru că s-a dus să lucreze afară. Dar, acum, ne-am reîntâlnit după doi ani, opa, în care nu am vorbit deloc și ne pregătim de o surpriză de proporții. Și a pus un... Uh... Emoticon de asta cu față de bebeluș. Oh, este o surpriză de proporții pentru toată familia ei și pentru toată familia mea. Bine, Andrei? Ce frumos mesaj. Bine, continuăm cu mesaje de la voi pe WhatsApp 0734 3 de 6 3 de 0 Gândește-te la prima iubire, noi pregătim știrile. Bună dimineața! La Flanco ai Discount, de iscu până la 70% reducere la sute de produse. Cumpără acum mașina de tocat Zelmer, putere 1900 de vați cu accesorii de roșii, cârnați și două site la doar 329 de lei și de la 17 lei pe lună în rate pe loc, fără Zellmer, de deverință. Zelmer, din credere, Flanco!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 Până de curând, părul meu era firav, subțire și rar. Mi-era teamă că o să rămână pe peria de păr. Acum vezi? Aproape niciun fir de păr pe perie. Ai avut dreptate în legătură cu Parusan. Rezultatele vorbesc de la sine. Ți-am spus eu, Parusan te poate ajuta. Grație ingredientelor sale, Parusan ajută la reducerea căderii părului și contribuie la stimularea creșterii firelor noi de păr. Parusan. Împotriva căderii părului. Exact așa mi-am luat și eu, doar că mai ieftin. Fără teamă că ai ratat cea mai bună ofertă Dacă fără altă parte mai ieftin, plătim de două ori diferența. Cumpărăți de la Altex superaspiratorul Hoover, fără sac, putere 1400 de sistem ciclonic și filtru EPA lavabil la numai 216 lei. Altex, de două ori diferența la toate produsele. Detalii în regulament. Reportajul zilei. Surse de magneziu.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 Unghii frumoase? Acest lucru nu ține doar de manicură. Cum poți să ai unghii sănătoase, netede și puternice? Eu recomand clienților mei serul concentrat FeminoHelp Unghii. FeminoHelp Unghii este un preparat disponibil acum în farmacii ce conține un complex de 5 uleiuri naturale, care întărește și restaurează unghia, protejând-o împotriva ruperii și a despicării. FeminoHelp Unghii. Sănătatea înseamnă frumusețe. Aralex vă oferă acoperișul complet, debitarea reperelor pentru montaj cu pierderi minime, livrare și consultanță direct în magazinul fabricii Aralex, acum și cu plata în rate. Detalii la 0248-280911 sau pe aralex.ro. Vifi, producător de tâmpărie și geam termoizolant, îți oferă garanția unei izolații termice bune, izolație fonică ridicată, durată de viață îndelungată. Vifi, aspect atractiv, grad ridicat de siguranță. Sistemul de producție Vifi este în totalitate informatizat. Satisfacție din punct de vedere al calității, al costurilor și termenelor de execuție. Vifi, producător de pe PVC și geam termoizolant. SEND 92 îți aduce în casa aparatul care produce cea mai bună și sănătoasă apă de băut din lume. SEND 92 Pillar autorizat și partenerul tău de încredere. Informații la 0744-318-601 FETELOR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 47 și 58 de minute. Bună dimineața de, de la Virgin Radio. Bogdan și și Ciocnuc te salută. Stăm împreună până la 10. On FM, online and on digital. This is Virgin Radio The News. Alexandra este în studiu alături de noi, a pregătit știrile momentului. Bună divinanța! Nața, cei trei membri ai trupei DJ Project au ajuns seară la spital după un accident pe DN7 în zona localității Vâlcene Milcoiu. Mașina în care se aflau a fost acroșată de un tir care s-a răsturnat într-o curbă din cauza vitezei. Gino Manzotti, DJ Max și Mira sunt în stare gravă la spitalul din Râmnicu-Vâlcea. Le transmitem toate gândurile bune. Pentru prima dată în România, Facebook a activat funcția Safety Check, furtuna violentă din weekend, care a făcut vestul țării este principalul motiv. Așa putem afla pe Facebook dacă cineva cunoscut din zona afectată e în siguranță sau nu, sau dacă are nevoie de ajutor. Adrenalină sau nebunie pură? Nu știm nici noi, Certi e că pe internet au apărut imagini cum unii escaladează Crucea Caraiman din Bucegi, podul de la Cernavodă sau podul Basarab din București. În ultimul filmuleț postat, câțiva tineri urcă fără niciun echipament de protecție pe Crucea Caraiman, la mai bine de 30 de metri de înălțime. Iar Salva Mundiștii spun că o simplă greșeală ar putea fi fatală. Autoritățile roagă iubitorii de adrenalină să nu își riște viața în felul ăsta. Iar în ultimul meci al etapea, a 10-a din Liga 1, Astra Giurgiu a învins fece viitorul cu 3 la 1. Echipa din Giurgiu ocupă locul al doilea în clasament cu 21 de puncte la egalitate cu FCSB și la 4 puncte de lidera a CFR Cluj. Pece viitorul campioană în sezonul trecut este pe poziția 10 -a cu 11 puncte. Azi ne pregătim bine pentru că ploile iau în brațe toată țara. Pentru început vin în nord-nordest, la dal și la munte, iar seară ajung și în sud și vest. Peste tot o să fie mult mai frig, mai puțin în sudul țării. Maximele vor fi între 18 și 31 de grade, cu 29 de grade după amiază în București. Este ora 8 fix, imediat vorbim despre promisiunea premierului României. Ce a promis el? Asta este întrebarea. Și dacă se va întâmpla altă întrebare?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 Hey, ma, we're gonna be your radio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 get lost by Virgin Radio? Ready? We got the hits. What are this go? We think it's gonna be going this? Let's go! Have a long face, baby bad taste, don't Let's live the far as Bună dimineața, din nou, stai că se întâmplă lucruri în studioul, făr a video O ascultătoare, Saviana, bună dimineața. dimineața. Care a venit cu o punguță. și în punguță, ce se află? Două tipuri de prăjituri. Două? Două. Cum de ai venit cu prăjituri la noi? Şirubel, Eu la am luat, știi? Ia să vedem. Este în urma evenimentului de ieri. Da. Când ușor, ușor, așa, Şirubel, a câștigat pariul sau așa. da, da, și l-am văzut împreună cu Adi Heden, Da Și am intrat cu voi live și am vorbit și am zis Eu n-am știut dacă tu ai câștigat sau nu Și am întrebat pe WhatsApp Spuneți-mi și mie și au zis Da, și mi-a trimis videoclipul cu tine Cu mulțumesc și am zis Azi vin cu prăjituri Indiferent dacă câștigat sau nu Deci tu practic l-ai premiat cumva Deci vreo bela că ți-a oh. scăzut glicemia Normal ergatului de ieri Ia uite, ai niște prăjituri, da. Asta sunt negrese Cumva, cu dulceață de vișină <gânt> și mascarpone. Și la, la mijloc ce au? Că văd o dungă albă la mijloc. mascarpone. mascarpone. mascarpone. De mascarpone. Și uh, celelalte sunt cu bezele, nu? Exact. Părute cu bezea și cu gem de fructe. <gânt> Acum vreau să not în ele. <gânt> da, e, vă urăsc că aveți în fața alea și n-ajung la ele. Mai da. voi realizați ce oameni fain avem noi? Efectiv, Saviana îți mulțumim. Că, că sunteți și voi super fain. Saviana... Un singur lucru aș vrea să te rog. te rog. Să lași tu, cumva, ordin ca Bogdan să nu aibă voie să atingă prăjiturile până la ora ziceva după după 9, oricum. După 9 și un, după nouă. Nouă și un Deci abia la 9 ai voie să le atingi. O oră și șapte minute din momentul no. ăsta. Băi, dar să mai am ce să ating, mă. Asta în chiar, voi chiar credeți că o să mai aibă după ora 9? Dacă să are colegi buni care îi lasă, da. Da, da. da și la cum vă știu, Sigur. pe voi... E clar. Saviana, mulțumim, tu lucrezi în da zona asta? Am două joburi, ăsta e al doilea meu job. Și wow. suntem aproape de tine, da. geografic, da. vorbind? Pe da, pe Marba cu 49. Păi, pentru că suntem aproape să mai vii. Să vă așteptăm și pe voi împlinim șapte ani de băcănie. Da? da. Ok. Ce drăguț. Pe... Bun. Perfect. Da. Perfect. Ținem legătura. Mulțumim pe frumos spre. pentru Pupu. cadou, yeah, mulțumim, mulțumim, Saviana, Saviana. Te pupăm pup, Și pa. Pa. discutăm imediat despre bombonica pentru reg de astăzi Dar înainte, mm, bombonicile cu mascarpone Nu, no, nu, no, nu, no, tu la nou și Nu ah. mai stai Te, Te pup, Saviana Mulțumim frumos <laughs>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 Kick him out again, free. Don't be his friend. You know you're gonna Forwards, but he keeps pulling. Chinio Rose. 8: și 12 minute la Virgin Radio. Pregătim o Monica pentru rechi dimineața asta și ne-am jucat puțin cu câțiva ascultători de pe WhatsApp. le-am le dat acces la bombonica pentru rechi de astăzi înainte tuturor și le-am luat părerea. Uite așa, Denis din Reșița ne-a trimis mesajul ăsta. Bonica asta e cea mai ceam bombonică. Super tare. Bun. Asta e o opinie, dar așa Mai avem, uite, de exemplu Loredana ne-a dat și ea Mesaje audio pe tema asta Ia să vedem ce a avut de zis Loredana Super tare, îmi place tare mult E chill melodia asta Ok, bine okay, Loredana bon, bon. Și Roxana din București Uuu, bombonica nouă nu am decât să spun că îmi place foarte, foarte tare și că spre deosebire de alte bombonici, bombonica să ajunge fix unde trebuie, acolo la Corazon. Vă pup! Și noi te pupam, Roxana, hey, nice. și despre ce piesă este vorba astăzi la Ear Candy, aflăm în câteva minute, mai exact, la număr 4. Stai cu noi, bună dimineața! Flanco Discount Days, reduceri ca lumea pentru toată lumea. Ai până la 70% reducere la sute de produse. Cumpără acum Huawei P9 Lite Mini 2017 Dual SIM, cameră de 13 megapixeli și senzor de amprentă de la 35 de lei pe lună. În rate pe loc, fără verință. Flanco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 place să fii printre învingători, dar să-i conduci. În testele presei de specialitate au câștigat premii după premii, iar acum noile modele Opel Insignia și Crossland X sunt gata pentru testul învingătorilor. În 22 și 23 septembrie, vino la dealeri Opel, punele la încercare și una dintre ele poate fi a ta pentru un weekend. Iar dacă vii hotărât să cumperi, ai șanse mari să plece în într-o vacanță de vis. Noile Opel Insignia și Crossland X sărbătorim învingătorii cu premii pe măsură. Opel. The future is everyone's. Virgin! <laughs> Virgin Radio. Lifetime waiting, getting busy with the numbers. Suddenly the blue sky's gone. Where's the blue sky, babe? Where's the blue sky, blue sky, blue sky? minute, bună dimineața, și Rubel și Ionuț au fugit cu platou de prăjituri în primul rând. Unde, unul la mână, Băi. unde de ați dus? În primul rând, Bogdane, fi atent am făcut, că am făcut o schemă din aia de la lui Isus. Am plecat cu un platou cu prăjituri și ne-am întors cu încă un platou cu sembișuri și un platou cu sucuri de portocale, frăși da, și e cafea. Incredibil. E incredibil ce se întâmplă oh, astăzi. Yeah. Colegile din față de la One Minute, magazinul care e aici în corpul clădirii, ne-au făcut două tăvi. Cu chestii. Cu ca să avem energie astăzi și pentru că suntem niște băieți drăguți, am pus și pe Insta Story, din România puteți și, să vedeți. Și să confiată, să este un bișuciu curat Și dacă ne auziți, doamnelor, vă mulțumim frumos. Sunteți da. foarte drăguțe. Mulțumim, mult, nu știu ce am făcut să Cred că vorzi ne taie de crăciun sau ceva. Dar, Dar... Cred, mă, că ne și plac mereu deschid magazinul cu 5 minute înainte ca să ajungem și noi să ne luăm sandvișuri. Mulțumim Ne mulțumim frumos. mult de tot. Am promis că aducem bombonica pentru Rechi în asta. Ați auzit mai de reacțiile ascultătorilor noștri, cărora le-am dat acces Înaintea tuturor la piesă Au ascultat-o și au dat cu părerea Nu am auzit nimic de rău Motiv pentru care eu cred că o să vă placă tuturor Este o piesă semnată Dimitri Vegas Like Mike, David Guetta și Chiara Când se adună numele astea toate la un loc Într-o piesă Nu are cum să fie rău Poate să fie complicat Piesa sună numește complicated Dar rău nu cred că poate să fie Guys, check this out Ear Candy la Virgin Tonic out, out, out, out. Ear Candy Virgin tonic Ne intrăm în mod, da? Nu, în mod nu înseamnă mâncând trăjituri băieță oh. Astăzi. Let's not make it complicated Este 19 septembrie Bună dimineața de la Virgin Radio Asta a fost bombonica pentru urechi Dimitri Vegas, Like Mike, David Geta Și Chiara, complicated Iar pe WhatsApp la 0734 3 Foarte faină piesa Salutări și pupici, mădă din București Care era deja la curent cu melodia asta Și așez îi place foarte mult uh, Uite Răzvan din București Zice, boie e veche. E o piesă veche. Cum o să fie veche? E bună! De mai în fi... ziua de astăzi, dacă da. are mai mult de o săptămână, e veche. Dacă are mai mult de 20 de e veche, da. Adevărul este. Um, mai departe, um, am nevoie de o baterie, o pereche de căști și un rucsac. Deci astăzi câștig la ora de lirica, cât despre piesă. E bună, e bună. Mulțumim pentru ea. Imediat vine și ora de lirica la 9 și 6 minute. Foarte puțin. Răzvan din București este șocat de faptul că am zis pe post mesajul lui că e veche. Da mă răzvan, așa funcționează lucrurile la Virgin Radio. Chiar citim ce, timp ce primim. <laughs> Să Uite, ne mai întrebă cineva. A, auzi, aparent, Alexandra, n-am postat ieri bombonica. Bombonica de ieri n-am postat-o pe Facebook și ne a întreabă cineva. Te-a bombonit cineva da, pe Facebook? Dar e pe site. E, e pe, pe site. O e pe site. Și... sigur, sigur pe Cum site. Cum se numea să-i scriu aici? Uh, e, stai, mă, nu gata, -am am Here with you, de la Sky și Last a, Frequency. Și a, și-a los gata. Ne-am troglodit cu toții. De la câte dulciuri am primit, ne scuzați? Bun, altfel, uh, aveam... Dar am mai să vină momentul ăsta, de fapt Ca să pot să mă sfătuiesc cu voi Pentru că Sunt într-o situație un pic ciudată pus În momentul ăsta Imaginați-vă cadrul următor Am un prieten bun se zicem Alex L-am văzut ieri În centru, am trecut pe lângă Unirii Pe lângă centru vechi, l-am văzut pupându-se cu Ioana Ok? Ioana Să fie fericit Întâmplător Soția unul alt bun prieten Să-i zicem Cristi, nu știu, cum contează Deci am un foarte bun prieten Care se pupa cu soția Altul e foarte bun prieten Și nu o să dau nume pentru că Nu vreau să Dar Întrebarea este ce faci Mamă, ți-ai pus toți pe geara acum. <laughs> în situația. asta <laughs> pe păi, oamenii care știu, mă în mașină. Zimă! te ai văzut cum păi deci e? Fără nicio glumă, chiar am o dilemă, și nu știu ce trebuie să fac în situația asta. Da mă bazez cumva pe voi. 0734, 36, 0 Ai trei variante de răspuns în situația asta. Ia, ia, care sunt. Poți să faci o faptă bună și să-i spui prietenului care este cumva înșelat de soție. Nu, no, Cristi, adică. Da, lui Cristi. Să dai cu ciocul, cum se zice. Da, Poți? Un, din cartier poți să nu te bagi să-ți și să nu te bagi pentru că nu e așa, nu e treaba ta să nu dai deci poți să mergi pe pista asta da Aha. sau O să le spui amanților că știi situația lor și să-i șantajezi <laughs> <laughs> există trei variante ce ai face tu în situația asta? 0734, 3630. Mă, eu sincer, dacă mă întrebi, vă zic că acum foarte pe scurt, mm. eu nu numai că l spun pe Alex, eu sunt și pe mama să și spun dacă e. Doamna, mama lui Alex, știi ce a făcut Alex Cristi? Chiar așa, pe bune? Da, frate, eu sunt tot nu tot. Eu nu sunt din București. Bună dimineața! Uh, bună dimineața! Eu sunt de părere că ar trebui să nu te bagi uh, pentru că te ce o prietenie. Da? Pe de altă parte, eu sunt prieten și cu Cristi, Mi-a iutat față de el Da, într-adevăr, da dă un pic mai încet radio Facem microfonie Tu ai fost în situația asta? Ai pățit asta? Până acum? Sau o chestie de asta? Foarte de mult cu un prieten în care Aproape că ne-am certat Și de atunci am zis că nu mă mai bag Deci tu l ai anunțat că se întâmplă ceva ciudat Și tot pe tine s-a supărat? Exact, exact Nu vreau să creadă Hmm. Ok, bun, bine Am notat, merci -a notat -a da, merci Salut a Da, mergi Salut, Ionuț Mulțumim, Ionuț Pa, Avem, wow, stai că avem 100 de telefoane aici Uite, nu ne mai pune. spune ceva pe WhatsApp Eu zic să le zici amanților Și să le dai un termen, să recunoască E bună uh. și asta, le dai termen no. Irina din Brașov, bună dimineața Bună dimineața Ce, Ce faci face? Veci? Pune-te în să fac, uite. dilemă. Eu sunt... Da, am înțeles. Eu sunt în rostă muncă acum. Păi, ce să vă zic? Fatul meu este să vă țineți gura pentru că nu e treaba voastră să vă băgați în data altora. Am păcit ceva similar în liceu. Pe scurs, um, prietenul prietenei mele a fost văzut la un alt liceu cu altă frate să se pupa. I-am zis și eu am picat de frară că am cam tot i văzut prietenul. Acum, nu știu, părerea mea e că în situația asta închizi ochii și merge mai departe. Ok, okay. Bun, m-a convins. Vine din experiența omului da. acum, da, Și okay. ești și prima da, persoană da. de când am început matina asta care ne spune să ne ținem gura. Uhuh. <laughs> <laughs> da, bine, te băpăm, Irina. Da, mersi frumos. Bine, mersi, mersi. Pa, pa, pa. Dilema rămâne. Ce faci în situația asta? 0734, 3, -4, 3 -de 6 3 de 0 luăm telefoane imediat, așteptăm uh, în direct la telefon. drum cu noi. Light, you touch my body. I can feel your hands on my skin.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 Spune de fiecare dată adevărul și exact ceea ce simți. Dacă persoana care te adresezi se supără, nu merită să -ți fie prieten slash prietenă. Adevărul lor cât ar fi de dură îl accept mult mai ușor decât o minciună, ne spune Ive pe WhatsApp la 073436 36 de 0. Hai să vedem la telefon. Ce părere ai tu? Am zis că am o dilemă în momentul ăsta. Am văzut un prieten bun pupându-se cu soția altui prieten. Mm -mm. Ce Fac în momentul ăsta Am varianta să fac o faptă bună Să-i spun prietenului că îl înșală suția da. Am Înșa. varianta B Să nu mă bag Să nu zic nimic Sau varianta C Să le spun amanților că știu de situația lor Și să le dau un ultimatum Să recunoască sau să... Mă rog, dacă ești o minte murdară Te gândești să-i și șantajezi Știi ce ai putea să faci? Să hmm. iei la tine acasă pe amândoi prietenii tăi Și pe Cristi și pe Alex să le spui adevărul, să-i spui lui Cristi adevărul, să-i spui lui Alex că tu știi, să le dai în mână câte un controller de FIFA, să joace două meciuri tureturi Dacă și cine ar câștigă fi... rămâne cu fata. Dacă ar fi atât de simplu. Acolo de aur. Octavian, Octavian din București, bună dimineața! Bună dimineața! Cum ai face tu? Băi, eu le aș spune. L aș spune pentru că contează deja... E posibil să fie mai gravă situația Și mai târziu Dacă află, s-ar putea să fie insuficient Ești... Practic, fie sunt, eu aș fi un fel de complice Dacă n-aș spune nimic în chestia asta Da, dar uite, cum zicea se pare mai devreme Dacă te bagi, o să zic că vrei să Îi furii soția Sunt căsătoriți? Că... Eu nu cred că se pune problema, sincer Da, ești da, mă rog. căsătoriți și nu se pune Problema în felul ăsta da. Plus că... Trebuie să știu unul de altul. Dacă nu mai există această cantie, e bine să știe de acum mai târziu, o să fie prea târziu. Bine, mulțumim frumos okay. pe okay. telefon, Octavian. Merci. Costel din București și apăți ceva de ce ăsta? asta? Costel Neata. Bună dimineața, da. M-a invitat o prietenă de prietului meu pe la ea, că i-a telefon Ok m a dus, nu avea nimic telefonul, ea a sărit pe mine. Mai departe. A fost m a fost și. M-am dus să-i spun prietenului. Așa. I-am spus. să a supărat pe mine, nici acum nu mai vorbește cu mine. Da, mai e cu ea? Nu, nu. Nu na, mai e cu ea. Prebinele lui. Ești nu. tu cu ea? Nu, nici caz Nici așa, nu. Deci tu te-ai dus el la din și ai spus omului ce se întâmplă. Hai, omul s-a dus să fac da. un update. Da, eu am, zis. -am Da, do, da, -ai făcut un update de firmware <laughs> Ai <resoftat -o? laughs> Da Bine, ok, salut Costel Versi de telefon uh, George de la Cluj, bună dimineața, George Nu mai e George de la Cluj Acolo, dar este Florin Păi câte mesaje avem, bobiță Florin. Salut, Te -te -te. Ascultăm. din punctul meu de vedere Eu, eu i-aș spune ca așa ceva nu se face Nu știu, e un guide Nu te combini așa, Iurea Adică ai atâtea posibilități Și tu îți alegi iubita, soția În curte ea de... mi se pare un costie Păi știi, o știi asta că... e M-aș sigura ceea ce văd E ceea ce văd Și ea își spune, adică mi se pare normal să știe Că nici caracterul lui, nici al ei Nu e chiar ok Dacă sunt să care să facă una acasă Bun, deci aș tu zici zi să aș mergem a la Așa ce la așa ceva nu? La atâtea chestii care pot fi făcute Înainte să recursi la asemenea zâmbet Ok Merina, bine, nu știu ce urmează să fac, dar mă bucur foarte mult că mă ajutați și pe WhatsApp este plin de mesaje. O să trecem prin toate și o să vă răspundem acolo. O grămadă de povești și de la voi cu chestii de genul ăsta, da. 8 și 34 de minute. Dacă ai o opinie pe chestia asta, te aștept pe WhatsApp să continuăm discuția acolo. Sau dacă ai o poveste pe tema asta. Și puțin mai târziu o să decid și ce fac, o să vă anunț și pe voi. Păi uite, ai un mesaj foarte bun, metoda Ernest, flagrant și live pe Facebook. <laughs> <laughs> Știu ceva despre tine! <laughs> saliau să, să nu liau, să iau. Fără temă că ai ratat cea mai bună ofertă. Dacă găsești în altă parte mai ieftin plătim de două ori diferența, cumpărăți acum de la Altex smartphone Asus ZenFone Go dual SIM cu cameră foto de 13 megapixeli, 2 GB de RAM și memorie internă de 16 GB la numai 449,9 lei. Altex, de două diferența la toate produsele. Detalii în regulament. Talpi delicate? Cum? Gyatropons, programare la salonul de înfrumusețare.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 Pentru unii, jobul perfect are programul atât de flexibil încât poți să ajungi când vrei tu și nici măcar nu trebuie să anunți înainte. Dacă-ți dorești cel mai flexibil program, angajează-te la Mega Image. Pentru mai multe detalii, sună la 0721-274-504 sau trimite-ne CV-ul tău pe adresa recrutarearontmega Hai Haine, echipa Mega! Sărbătorește alături de noi marea deschidere a magazinului JISC din șoseaua afunde numărul 40 București. Vino în magazin între 14 și 20 septembrie și profită! De ofertele de până la 70% la Prosoapele de baie. Doar în noul magazin JISC Pundeni ai Prosop Easy 50 pe 90 cm cu numai 6,5 lei, reducere 70%. JISC Scandinavian Sleeping and Living. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. We're it up! Across Romania, this is Virgin Radio. Ne ascund, la ține strângem strânge punct, dorul meu de tine oh, oh. Te-a prins grăbit, rapid ars Când împreună înseamnă ieri Despărțiți încep oh. Oh. Dar tu ai văzut doar defecte în mine Nu poți schimba pe cineva Dacă o faci doar pentru tine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 Legea dragostei mele este defect plus de Eu am găsit pe altcineva ca mine un perfect, dacă minus cu minus fac plus Legea dragostei mele este defect plus de fe Uite, degetul inelar, liber, ochii după ochii l plus dar sincer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 cât noi, ce nu se reschid. Am văzut prea mult noi, dar tu prezi, ca tu mă știi, supresiun din treacul. Noi nu suntem perfecti, dar noi suntem vii. Camine ca mine Imperfect minus cu minus fac plus Legea dragoste Este plus de Carla imperfects Imperfect La Virgin Radio stop și 41 de minute Am stat de vorbă la telefon cu voi Am stat de vorbă cu un ascultător mai devreme Cu Florin care Cumva mi-a explicat Că faptul că am povestit La radio dilema asta Situația în care sunt pus a, a, E deja un declanșator Ca oamenii să afle ce se întâmplă lucrul ăsta Eu mă v-a zis cumva pe faptul că ne dân nume Situație generală, sper să nu se prindă Despre cine e vorba efectiv Până când nu decid ce fac, dacă le zic sau nu Dar tot Florim a rugat să vă țin la curent Și să vă spun ce se întâmplă mai departe Deci tu ai un prieten pe care l-ai văzut popându se cu o fată soția altui, prieten. Da, care soția altui prieten Dar apropo de situații de astea ciudate v ați văzut ce a făcut Nicole Kidman Da, am la văzut, era pe, radio, pe lucru, Am văzut. La emmy Nicole Kidman a primit premiul Pentru cel mai bun actor, cea mai bună actriță Într-un rol principal, într-un serial și um, partenerul ei din serialul Big Little Lies, da? omul cu care este, într-o relație în serial, da. a primit și el, Alexander Skarsgård, Skarsgård, așa, a primit și el premiul pentru cel mai bun actor într-un rol secundar într-un serial. Și cei doi, ca să celebreze chestia asta, s-au pupat în fața soțului Nicole. lui Nicole Kidman. What? Băi, pe, față, față, e pe față În fața tuturor oamenilor din sală În că... fața televiziunii La care se uită milioane da, de oameni, da, nu? Dar nimeni nu a simțit Probabil ce a simțit soțul ei în momentul ăla aia Cum, aia e Cum e asta? Ce, ce, ce să faci, Bogdan, în cazul ăsta? Îi spui? Nu îi spui? Sau față, <laughs> îi spui că e <laughs> văzut? Băi, hai mă să zic, deci dacă soția ta e actor Da Frate, un salut nu înseamnă nimic, ei fac asta în fiecare zi Adică la ea când se salută cu un tip E muncă, e ca și cum ar avea de dat un mail aici, e Da, asta. mă, e? dar o fac pe platourile de filmare Când sărutul ăla se transformă în ceva În viața de zi cu zi cum ar fi se pare aici? că era viața de zi cu zi? Erau păi la da. o premiere de Emmy-uri Eu păi da, zic, e viața reală. Este foarte simplu Ea are și numele care să o ajute să scape de astfel de situații Adică? Ai joke, ai kid, man, I kid I kid, man, kid, man, I kid, man I kid, glumesc Hey, Hi, everyone. This is Katy Perry. My new song, "Chained to the Rhythm," on Virgin Radio. 47 de minute. Mihaila din București este la telefon. Bună dimineața! Bună, bună! Mihaela, auzit ce discutam noi mai de cu dilema mea și are și ea o poveste de genul ăsta, Mihaila? Da. Ce s-a întâmplat? Eu am trecut printr-o situație care, mă rog, a fost nasoală pe moment, dar mi-a prins bine per total, să zic. Aveam un prieten, prietenul respectiv m-a înșelat la un moment dat și curmea că mie mi-a spus prietenul lui cel mai bun cu care eu nu prea aveam treabă, așa. adică ne vedeam la sucule, ziceam bună, bună, papa, dar eu nu eram prietenă uh -huh. cu el. Da. Și i-am zis ok, bine, merci, i-am păsat legătura cu el, adică... N nici măcar cu tipa respectivă n-am avut vreo problemă. Cu ea okay. chiar am rămas prietenă o bună perioadă după. Chiar dacă ți-a făcut, făcut zi... chestia asta? Păi nu au dar eu cu ea n-aveam nicio treabă. Adică putea să fie ea, putea să fie oricare alta nu cunoșteam, n-aveam nicio legătură. Și, și cu eu el? Aveam o, um, trebuie să recunosc că pe el am murit cred că vreun an sau doi. <laughs> Stai obligat pic, cât da. durase relația? Ca să știu cât e intervalul de ură în raport cu intervalul de relație. Durase cam un an și trei luni. Adică și deci, la, la ură, de... cam e ca la țigăr, mă, Dacă ai fumat 5 ani, în 5 ani de nefumat, îți revii. Cam așa. Da. Da. Ok, și eu în situația mea, ce recomand să fac? Deci eu zic așa. Um, dacă vrei să nu te pui într-o situație delicată cu vreunul dintre cei doi, că înțeleg că ești între Ciocan și Nicoval. Adică, pe de-o parte, nu vrei să, nici să te ceri cu primul pentru că l-ai spus, dar nici nu cred că ai putea să te mai uiti așa, total, nonșalant la al doilea, pentru că e pretul tău și pentru că nu i-ai spus și știi asta și în film. Exact. <coughs> Poți să mergi pe varianta cu anonimatul, pe care sincer, nu... Nu știu dacă ce o... Ce zicem că e și asta o opțiune Deci să anunț anonim Poți să îi dai un tip Anonim și să Îi pui în vedere Acest fapt Păi este și asta De ceală De ceală De ceală să Da, anonim, da să dau un mesaj De pe un număr pe care nu-l Cumpăr o cartelă o cartelă Dumnezeu, ai o canteră, îi lași un, nu știu, un mesaj în parbriz, în poștă în faparnavă. Îi dai un e-mail, ca este cea mai simplă variantă. E un avion de la care are mesaje. <gri> Scrie pe cer. Scrie pe cer. Deci. Băi să dau, uite, nu m-am gândit la varianta asta, să dau mesaj anonim. Bine, mulțumesc frumos, Mihaela. Sure. Mulțumim că ne asculți, te pupăm. Să ne zici și noi ce mai sunt. Se spunem da? și chiar dacă ai păsit chestii ciudate în trecut, don't be afraid to catch feels, da? Ah, nu, Perfect, <laughs> te bubam! No, no. A souvenir. Can I steal it from you uh -huh. to memorize the way you shock me? the way you. your novel, I'm working your goggles, virtual, virtual reality, hey, hey. it ain't what it costs you, hey, hey, hey. it might be a dollar, hey, as long hey. as it shuts you, no. memory, electricity, mind, device Still a kisser, I know you love to make an entrance Base. Do you like getting paid Or getting paid attention like, You mix the wrong guys With the right intentions In the same bed But it still feel long distance yeah, yeah. You're looking for A little more consistency I But know. when you stop looking You gon' find what's meant to be And honestly I'm way too done with the hoes no. I cut off all my X's For your X and O's I feel my old flings Was just preparing me, me. When I say I want you Say it back, Parakeet Fly like. your first class Through the air, Airbnb whoa. I'm the best you had You'll just be comparing me to me I'ma whoa. add this at you If I put you on my phone And upload it, it'll get maximum views. I came through in the clutch more than lipsticks and phones. What your faith cologne just to get you along. Don't, Don't be afraid to catch these. Don't be afraid to catch these. Și 23 de minute, Virgin Tonic E la treabă, bună dimineața. Bogdan Șurubel și, și nu te salută O să vă țin la curent cu ce se mai întâmplă cu dilema Prietenul meu Care are o soție, care se pupă cu al prietenul al meu Vedem ce se întâmplă în, între timp Dar, premierul a promis ceva Și v-am promis și eu la începutul orei Că să discutăm despre asta Să vedem dacă o să se întâmple Maxim două luni, românii vor fi avertizați În cazuri de urgență, prin SMS Cică Oh. Situații cum s a întâmplat în vestul țării De curând da, când am avut da. furtunile astea Care au făcut, sau dărâmat tot Efectiv, au ras Copaci, am văzut poze cu copaci smulși Din rădăcină, cu totul așa, copaci sănătoși Ar fi fost bine să, să fie avertizați oamenii din zonele respective Să poată să se ducă la adăpost Și... Am amintesc, de, eu am în vacanță, în uh, vară, asta, am ajuns în state și acolo am primit pe telefon o notificare. Nu știam că iPhone-ul poate să facă asta, dar mă rog. Nu era SMS, era notificare din iOS. Ok. Dragi cetățeni din zona X, pentru că ai și local... Astea, ai localizare pe telefon. Geolocation, da. uh, Dragi oameni din zona asta, vedeți că astăzi e pericol de inundație pentru că o să plouă foarte mult în jurul orei 16. Și toată lumea știa că în cartier acolo o să plouă mult. Da? Am să ne închidem geamurile, să avem grijă. Bun. Și am aflat de la oamenii la care mers în, în state, alți români de acolo, că, de fapt, e folosit super de sistemul ăla. De exemplu, săptămâna dinainte, primiseră un mesaj de genul ăsta cu un copil care s-a rătăcit în cartier. Și cu semnalmentele lui și cu toate chestiile astea. Deci, e, asta nu e o chestie nouă în lumea asta. Ar trebui să o implementăm cât mai repede. Acolo să primești notificare și pentru un copil care s-a pierdut. Ce Foarte tare. Da. Cred că la noi ar veni spam. Vezi groapa acolo, groapă tot acolo, dar un pic mai în față Încă groapă tot acolo, dar tu un pic mai în față Eu am aș dori notificări pentru Momentul în care se liberează coada la pașapoarte Da să Zică de hai, e o breșă acum Sau eu... notificare pentru loc liber de parcare în centru Sii? Notificare de fraudă. S-au fraudat 60 de milioane de dolari astăzi. Atenție mare. Notificare pentru când începe emisiunea Gospodat, fără pereche. Da, Am nu, uitat aseară. Mamă, ma, uita, ma, ma, ma, e funny, rău. No? Notificare să ne pentru da. ăștia care stau în blocuri și li se oprește apa caldă peste noapte. Da, frumos, da. Pregătiți ligheanele. Da. <laughs> Pregătiți urechile, că vin știrile Virgin Radio și apoi ora de lirică, baftă. Virgin! La Flanco ai discount days cu până la 20% reducere la laptopurile cu Windows preinstalat. Cumpără acum laptopurile Novo IdeaPad 520 cu procesor Intel i3 și finisaj metalic la doar 2399 de lei și de la 92 de lei pe lună în rate pe loc fără adeverință. Flanco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 Neața din nou s-a făcut 8 și 58 de minute. Virgin Tony continuă încă o oră de aici înainte. Bogdan Șurbei și Ionuț te salută. Stai cu noi on FM, online and on digital. This is Virgin Radio. The news. Ce se întâmplă în momentul ăsta, în jurul nostru, ne spune Alexandra Gabriela la știri. Bună dimineața din nou! Nața, nața, după furtuna din weekend, premierul e acum în județul Timiș ca să inspecteze zonele calamitate. El o să rămână acolo până când autoritățile locale termină bilanțul pagubelor ca să obțină ajutor de la guvern. Mihai Tudos critică activitatea înceată a echipelor de la Enel, în condițiile în care sunt zone locuite care au rămas pentru a doua noapte în beznă. Plouă grav în zona Balcanilor, în Croația. Specialiștii de la Meteo au dat un cod roșu șof. Ferii. Sunt sfătuiți să-și amâne pe cât posibil drumurile. Afectate sunt și Slovenia și Bosnia-Herzegovina. Și uraganul Maria a lovit insula Dominica. Ciclonul are rafale de vânt care ajung până la 260 de km pe oră. Ministerul de Externe avertizează românii să evite călătoriile în Caraibe. Robotul reporter al celor de la publicația The Washington Post a publicat într-un an 850 de articole. Heliograph este un program care generează automat scurte relatări pentru blogul lor la a fost folosit pentru prima dată la Olimpiada de la Rio ca să furnizeze informații la moment de acolo. Rămași fără antrenor, după ce Cosmin Contra a fost ales selecționer al Naționalei de Fotbal, Dinamoviștii l-au curtat pe Vasile Miriuța, actualul tehnician al Concordiei Chiajna. Acordul ar urma să fie parafat săptămâna asta, mâine. Cele două echipe se întâlnesc în etapa 11-a a Ligii I. Azi ne pregătim bine pentru că ploile iau în brațe, toată țara pentru început vin în nord est la deal și la munte, iar disear ajung și în sud și vest la pachet cu vijeliile. Peste tot o să fie mult mai frig, mai puțin în sudul țării. Maximele vor fi între 18 și 31 de grade, cu 29 de grade la prânz în București. Este ora nouă fix, domn profesor Cătălin Bodonea se pregătește pentru ora de lirică. În fix 3 minute poți câștiga premiul de astăzi. Mă tăbaftă! Stai cu noi! Another one, another one We the best music, the best music. DJ Khaled I don't know if you could take it No you wanna see me naked, naked, naked I wanna be a baby, baby, baby Spinning it in his red just like it came from me take Bugger with sit on the broad Then I get like this I can't be around you I'm too lit it's to dim down and notch Cause I can into things that I'm gon' do Wow, wow, wow Wow, wow, wow, thoughts Wow, wow, wow When I with you, all I get is wild thoughts Wow, wow, wow When I with you, all I get is wild thoughts I hope you know I'm for the tagging You know this cookies for the bagging Kitty, kitty, baby, get her things to rest Like, like, like, like the 68 Jets Diamonds and nothing when I'm rocking with ya Diamonds and nothing when I'm shining with ya Just keep it white and black as if I'm your sister I'm too hip to hop around, time to hit with ya I know I get wow wow wild Wild, wild. wild, wild. In. I heard it got these going crazy Yeah, I treat you like a lady, lady Till you burned out, cremation Make it create routine Throw that back bouquet. bouquet Call me and I can get it, you say I could tell you gone off the door, so oh, yeah, yeah. Careful mama, why what you say? You, hey. you talking to me like your new baby hey. You talking like you trying to do things Now that pipe got her running like she, she Usain, baby You made me drown in it, ooh, touche, baby I'm carrying that water, Bobby Boucher, baby And hey, you know I'm a slaughter like I'm Jason Busted, why you got it on safety? White girl, wait, sit on brown, brown, like brown I probably shouldn't Can't be around you, around you. Uh -uh. Cause you get wild, wild, wild, wild. Looking like it's nothing that you won't do What you won't do Hey girl, that's when I told you When I was you, all I get is wild sauce Wild, wild, wild Wild, wild, wild sauce Wild, wild, wild Începe singura oră care ține cât o pauză. Nici măcar. Ora de lirică la Virgin Radio. Bună dimineața, copii! Bună, Bună, dimineața. Dimineața. Bună dimineața! De mereu era așa de vreme ora asta, de lirică? La nou? 04? Fi dat, mă rog, da. A început ora de lirică la Virgin Radio. Ce ați avut de pregătit pentru astăzi? Oh. Gavrila, liniște voi. Uh, o piesă. Exact, pe care eu o? Uh, traduceți. Din... Uh. Ah, engleză, în? În română, Bravo Așa? și oamenii ce trebuie să facă Să sune. Lăcătuși. La, la 0734, 34 mm -hmm. da? 3 de 6, 3 de 0? 3 de 0, bravo, și ce poate să câștige ce doi? Deci pot câștiga domn profesor. Știu eu știu. Eu. Un gosan o, o, o baterie portabilă o breche de căști. Bravo! e trei, nu? Da! Ia okay. hai că auți ținut după atâtea ani de am... zile, foarte, foarte frumos. Păi hai să începem, am să vă rog frumos în spate acolo, vă rog frumos. Mirela? Mirela? Mirela? te dau afară. Eu o sun pe maică-ta, gata. Azi e greu, atenție! Ciuliți urechile că e greu, vă zic de acum. Vremea rece, așa e vremea. Îi de o pană calmului pinguin numit Chili Willy. Căci eu sorb ca un... așa cheamă, frate, pe om. Chilly Willy, okay. ce eu sorb ca un profesionist. Oh, ai probleme? Scoate arma. Ei doar omoară timpul. Am mai trecut o secundă. Am auzit că bărbatul tău nu mai este acasă. Cristi, oh. acum ești toată aranjată. Te porți cam copilărește, dar ești, de fapt, adultă rău de tot. Am nevoie de tine. O să-mi aștept, iubita, să vin acasă. Te vreau. Omule, îți jur. O să-i fie dor de mine când nu o să mai fiu Am nevoie de tine Sunt un nenorocit Bolnav de dragoste Bolnav de dragoste, am zis, da? Sfârșit Domn profesor Da, um, dacă îmi permiteți au din ce în ce mai puțin sens Toate versurile pe care le traduceți dumneavoastră uh, O să afli și tu, lăcătuș Când te faci mai mare, că în general Nici viața nu are niciun sens O să ah. ai din ce în ce mai puțin 10 dacă mai continui cu Da, De un profesor, mie îmi place așa abstract Îți place abstract? abstract Foarte da. frumos Hai uh, să vedem cine vine la tablă Lili din Constanța. Lili? Bună dimineața. Lili, dacă ghicești astăzi că e foarte greu, îți dau 2 de 10. Nu este greu, este vorba despre Luxic cu asta Brochi și mura masa. Oh! A venit, a văzut, a câștigat, a tradus. Aie! Ah, yeah. ah, ce să mai Domn profesor. Lili Lili, bravo! Hai. Bravo! ce Lili? Asta este. Ce harma la acolo? Unde ești? Colegele mele din birou ce frumos. Vă pupăm, colegiile. Vă pupăm. Auzi? Ia, auzi? Pot să mai facă gălăgie puțin să încercăm să ne dăm seama câte sunt. Gălăgie! puțin. Eu zic că sunt în birou Acolo 6 persoane Și eu zic, șapte, tot șase Șinci, 5 Copii, 7. Cât? Ah. Cinci. Am fost aproape Bine, vă pupam pe toate Lili, către tine vine O baterie portabilă, o perche de căști Și un rucsac, felicitări Dăm carnetul să-ți nota 10 Și stai puțin la cancelarie, da? Fapt, da, da Perfect. Fetelor, haideți să-l salutăm Pe domn profesor Ora s-a terminat, bună ziua! Bună ziua. S-a sunat pentru astăzi, dar nu întârzia mâine la ora de lirică la Virgin Radio. Îți dorești un ghezdan cu care să atragi toate privirile? Hamal îți oferă soluția potrivită. Caută produsele noastre în magazinele partenere. Cold. The weather so chill, chilly, willy penguin feather road, cause I'm sipping pro. Yeah, that meth this pro pro is zine, yeah stepping stone. Oh, they actin' up, get your weapons wrong. They only killin' time, another second gone. I heard your man at home. Now you melatonin, but you actin' young. And hey, you hella grown. <laughs> She giving me love, but it fuck my energy up. Every time it's been every summer, only got the memories of us. And now we industry lovers. They making enemies of us. I mean them times we in public, they drain this energy from us. Visit Italia, be my senior reader They either or I be there. Either way, you need a visa. I ain't talking about massive cause, debit cost, either. Credit charge, permit the frog, margaritas. Yeah, you got a man on me. Yeah. Yeah, you wanna lay the hands on me. But he should see the way she dance on me. Yeah. Wishing I ain't had no pants on me. <laughs> 11 minute, ești pe Virgin Radio Fi atent, în Navara,. Da, Dacă vrei să mai ții vibe de festivaluri Și să dansezi până dimineața Există încă un festival pentru tine Se întâmplă uh. la Cluj Între 29 și 30 septembrie Se numește De La Hoya Festival ah. Și este cel mai lungevit Festival de muzică electronică din România Adică e la 21 -a ediție Men, o să wow. vezi acolo oameni Cum ar fi Sigma, Wilkinson The Pistols, Foreign Beggars și o grămadă de alți artiști mari. Plus, fii atent, că Burn a rezervat deschiderea unei scene care se numește Diadherty Stage pentru Mara Conci și Alex Preda. Eu nu-ți știi? Alex Preda, da, cum să nu? E de la Burn Residence, a câștigat anul trecut exact. în România și m-am întâlnit și cu el în Amsterdam, chiar coincidență. Sunt newcomer Și mai știți minte. Asta <laughs> e. În muzica electronică, dar sunt foarte talentați și o să-i găsiți pe scena Diadherty Stage, pentru că sunt patru scene ale festivalului. The Other Stage, Live Area, Main Stage Și Form Space Deci uh, final de septembrie, da? 29-30 septembrie? septembrie la Cluj Ah, și vezi că anul ăsta sunt și niște Trupe de rock și alternativ Adică o să ai Robin and the Backstabbers, o să ai Emil Urma, Moonlight Breakfast CTC? O, o să fie nebunie CTC? Da, da, CTC nu ia și în chiar la nu. rock și alternativ Da, vin la român, da, vin și CTC <laughs> O să la... fie acolo okay. Perfect. Nice. De la Hoia Festival, 29-30 septembrie Cluj Virgin! La Flanco ai discount de iscu până la 70% reducere la sute de produse. Cumpără acum combina frigorifică Arctic, clasa economică A+, și 5 ani garanție, cu 330 de lei reducere și de la 43 de lei pe lună în rate pe loc, fără adeverință. Arctic. Tehnologia de acasă. Flanco. Rubrica de sănătate. Dacă te regăsești în mod frecvent în situația de a avea respirație urât am o veste foarte bună pentru tine.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 See you for a minute. Talk to you for a minute. mm La Virginie, 9 și 21 de minute Bună dimineața din nou Bogdan, Șrubel și Ionuț La datorie, prea la 10 cu voi Și mai devreme am vorbit despre o dilemă Se întâmplă chestia asta Am trăit uh, momentul asta și nu știu ce să fac Un prieten foarte bun Se pupă cu soția unui alt prieten Și au venit foarte multe mesaje de la voi uh, De genul Băi, tu nu realizezi că ai spus asta la radio Și că acum Si verifică toți soțiile Sifonul uh, Mă bazez pe faptul că am Destul de mulți prieteni în jurul meu Încât să nu okay, Da, pă, parcă câștigat și cu un concurs cu câți prieteni? Da, ai? exact. Așa am avut mii de prieteni. Am avut mii de prieteni pe, pe orice mijloc, <laughs> nu Da, până una alta, ce ați face voi în situația asta? Pentru că momentul ăla ai la dispoziție trei variante, sau cred eu că sunt trei variante. Ori faci o faptă bună și spui prietenului bun că este înșelat de soție cu celălalt. Da. Nu te bagi, e varianta 2. vezi de ta. Nu e treabata, nu strica relații, nu te băga iurea în gura crocodilului Sau 3. le spui amanților că știi care este situația lor Și că îi forțezi să recunoască sau îi șantajezi Mai devreme, o ascultătoare Corina ne zicea că ar trebui să le cer un iPhone X Da Ne-au mai venit și mai, mai multe opțiuni Opțiunea 4, opțiunea un menaj asenk Dacă vrei să-și să țină gura, te duci tu acolo și da, ne-a scris Hai, este Acum, e serios, ce faci în Ce faci în situația asta? Vrem să Să știm, asta ne interesează Avem un mesaj audio de la Vlăduț Din Buftea Fiți atenție aici Niciodată are o vorbă, Bogdan Niciodată nu te dai la o femeie dacă ai cunoscut bărbatul Deci părerea mea E să-i spui Pentru că nu e frumos ce a făcut Da, nu Ci... te dai niciodată la o femeie Dacă ai cunoscut bărbatul O învățătură, exact, așa, specifică pe situația asta Mamă. Uite, vezi, eu nu am un sfat de ăsta de la tata, acum am dau seama. Măi, tată, ce am făcut tata? timpul? mai da și mie o vorbă de asta. Ia, să... Ia, tata, 0730... 0734, pardon, 3 Zim de, de 0, Zi ce ai face tu, mă, tata, în situația asta. Uh, Claudiu, nu m-ar interesa acest aspect, nu m-aș băga, nu e treaba mea. Ok. Uite, mai avem o întrebare de la Maria, dacă soția ta ar face asta, ai vrea să știi sau n-ai vrea să știi? Chiar, chiar. Ok, să mă pun eu în situația asta Da, sau ne punem și știu. noi dacă vrei Hai. Pe rând. Ia, eu, dacă soția lui Bogdan ar face asta, eu aș vrea să știu <laughs> Bravo, rube, Da, aș vrea să știu Ai vrea? Da Da, mă, și eu, tot timpul aș vrea să știu Da, mi se pare, mi se pare că trebuie să știu chestia asta Și dacă cineva din jurul meu știe asta, ar trebui să știu și eu Dar asta cumva mă duce către lucrul pe care l-aș alege, de fapt Sunt tentat să-i spun prietenului că este înșelat. Aolo. Da. Chiar dacă înțeleg că există riscul ca omul să se supere pe mine și să ne stricăm prietenia din chestia asta, deși nu înțeleg ce vin așa vei eu aici, da? Mă rog, uite, ne propune o ascultătoare meeting cu amândoi. Soția și soțul în care să scap porumbelul. Să scap porumbelul? Da. Să le spun amândurora, soția și soțul, de ce știu eu. Că le, faci tort. le faci un tort Băi, dar... tot. Le faci un tot. și pe scrie... Alex plus Ioana plus Christi. plus Christi. egal ce se întâmplă aici Octavian la fel mă sfătuiește să nu mă bag așa a făcut și el și într-un final s-a certat cu persoana care i-a spus adevărul Asta avem foarte multe mesaje pe WhatsApp fix, Da mă sperii sistemul ăsta, Bă, mai bine nu te baci pentru că toată lumea care s-a băgat a fost păcit, adică nu văd, sunt super multe mesaje și nu văd să fi zis nimeni uh, M-am băgat și acum e super bine, toată lumea e super prieten cu toată lumea 07343630 Continuăm discuția, suntem pe WhatsApp sunt suntem live la telefon, pentru că în viața asta cu toții avem issues. Julia Michaels, mână Am I'm jealous, I'm over -sellers. When I'm down, I get real down When I'm high, I don't come down I get angry, baby, believe me I can love you just like that And I can leave you just as fast But you don't judge me Cause if you did, baby, I judge you too You don't judge me Cause if you did, baby, I judge you too Cause I got issues, but you got them too So give them all to me and I'll give mine to you Ask the glory of all our problems Cause we got the kind of love it takes to suffer. Yeah, I got issues And one of them is how bad I need you shit on purpose You get mad and you break things Feel bad, try to fix things But you're perfect Poorly wired circuit And got hands like an ocean Push you out, pull you back in Cause so you don't Judge me Cause if you did, baby I judge you too No, you don't Judge me Cause you see it From the same point Și issues, 9 și 28 de minute, noi suntem conectați la WhatsApp și conectați la telefon și vin o grămadă de opinii de la voi în 10 minute din momentul ăsta. Vă spunem care este opinia generală a ascultătorilor noștri în dimineața asta. Ce ar trebui să fac în dilema de mai devreme. rubel și Ionut, sunt schimb, indiferent de problemele din relație, se așează în fiecare zi la o masă și realizează un... Compendiu! Exact. Noi ne ocupăm cu lucruri serioase aici, la firma Șurubel și Ionuț SRL la o masă și am observat că a scăzut numărul de investitori străini în România. Așa că am găsit noi câteva firme care ar avea mare succes pe această piață în creștere, care este țara noastră. Putem să spunem piață virgină. Da. Putem să spunem. Păi în primul rând vă zic eu un brand care sigur ar avea succes în ținutul secuiesc. Guri's Pizza. O pizzerie cu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 got și Nentorie, 9 și 32 de minute. până dimineața! Dacă țineți în mână un iPhone în momentul ăsta, avem un mare anunț de făcut. O să vă uitați mult la telefon azi, dar vă spunem în câteva minute de ce. Tragem și concluzia cu dilema. Vedem care este opinia voastră și mai avem o surpriză pentru voi în câteva minute. Răunăm împreună Virgin Radio! Flanco Discount se reduceri ca lumea pentru toată lumea. Ai până la 70% reducere la sute de produse. Cumpără acum Huawei pe 9 Lite Mini 2017 Dual SIM, cameră de 13 megapixeli și senzor de amprentă de la 35 de lei pe lună. În rate pe loc, fără verință. Flanco. Joacă și face loc pe lista ta de cumpărături. Și nu e un truc, e Lidl Minishop. La cumpărături de minimum 50 de lei primești automat o mini figurină. În plus, la achiziția unui produs bio din piața Lidl, primești o nouă figurină pentru a-ți completa albumul. Colecționează-le pe toate și aprovizionează-ți cu distracție întreaga familie. Lidl. Meriți să fii surprins.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 That's wow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 Here we go. The precious new music is on. între dimineața când vă mai zic. Ursuleții s-au trezit. Bună, bună dimineața. dimineața! Știți foarte bine, da? Este o melodie cu care îmi trezeam copilul. Acum, ce vați Ursuleții s-au trezit. Bună Dar dimineața. am descoperit că OLEX Ceeați. are o nouă campanie. Fiți atenți aici. OLEX are o nouă campanie <fie> și sună absolut senzațional. Este cea mai bună piesă cu care poți să-ți copilul în momentul ăsta. Și o să-i dau un play să auziți, să-mi ziceți ce părere aveți. Yeah. Fiți atenți aici. Arunc cu scutecel și vă zic un cântecel Mișcând din posterior, chiar din cărucior Un bebe mult prea bine când mă mbrac în buline și strânesc Admirația la toată generația Dintr-un parculet, parfuma la funduleț se treabă jucării, carucioare, hăinuțe cu inimioare, suzete pavetici pentru cei mai culbebici. Cool Iar când mamele postează ulei, le premiază cu un premiu de senzație, o indemnizație. Yeah. O ce? O ce? Indemnizația stârnește admirația! <laughs> Indemnizația, Asta e aspirația! Okay. Indemnizația! ce? Indemnizația, Asta <laughs> e ce voi? Cum e intris asta? Mamă, ce... Ai trezit copilul din mine? Mamă, nu? Cea strep... ce mai tare piesă care poți să-l trezești momentul ăsta? pentru asta? copii. Dacă aș, fi, da, dacă aș fi un copil foarte mic, aș merge la clubul pentru copii foarte mici. Și aș da din scutecel pe ea, da. Are <gri> 0, flow. 7, 3, 4, 3 de 6, 3 de 0. Voi cu ce melodii vă treziți copiii? Dacă ne auziți în momentul ăsta și aveți un exemplar micuț acasă, cu ce melodii îl treziți? Vrem să știm de la voi. Haideți pe oața, bună dimineața! Virgin! No limit in the sky that I won't fly for you. No matter tears or mine. S-apă, așteptăm în continuare piesele cu care strezești prichindelul acasă. Dăm play celor mai bune idei în câteva minute. Stai pe Virgin Radio! Playing, pop and electro hits. Oh, this is Coldplay. This is The Chance Mongers. Oh, I want something like this this. Virgin Radio. We love it, check it out. I've been reading books of old The legends and the myths Achilles and his gold Achilles and his gifts And Spider-Man's control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 și 47 de minute. Cu ce melodie îți trezești prichindelul, copilășul? Pentru că ziceam că am descoperit cea mai tare piesă cu care poți să trezești un copil. Olex are o campanie nouă și cu ocazia asta a lansat și o piesă nouă pentru copilășeam, dar mai de freme. Acum e rândul vostru. Să vedem. Cu ce vă treziți? Copilaș, uite. Claudiu din Argeș ne zice că își trezește copilul cu Elefantul Cici. Hmm. Nu știu. știți Elefant? Nu știți Elefantul Cici? Nu? Nu. Vai, vă nu știți ce a făcut Elefantul Cici? A scris în ziare, de link Fiți atenție ce a făcut Elefantul Cici și-a pierdut Cipici cipi -ci. Ce, ce tâmpit și-a pierdut Cipici? Da. Doamne, ce nași? Asta poate să devine expresie, cal pe mușuroi uh, Mai Că departe -am Furitare și calc pe mușuroi Da, uh, ne-a scris uh, Silviu da. El zice că își tresește copilul cu o piesă de la Gașca Zurli Am o căsuță mică, wow În orice bloc, în orice loc în care există un copil O să se audă acordurile astea Acelerăm. Și nu exagerez efectiv, oriunde este un copil La un moment dat se de chestia asta Acelerăm. Am o căsuță mică, așa, așa, așa. Și fumul se ridică. Că așa, așa, așa. Wow, da. Și bat la ușa casei Așa, așa, așa Și nebunesc cu capul <g appointment> Cu auzi mereu <g <g> și <cine> Filmează, făi un instastory E și coreografie, fie Da, da, da, pentru că la fum trebuie să dai din degete Cumva așa, am o căsuță mică Așa, bun Și fumul se Așa, așa, așa și bat la ușa casei, așa, așa, așa și îmi lustruies pantofii, așa, așa, așa. Mamă, deci îl punem pe da. Insta Mai e vreo Stai, stai și mai repede acum. Mai Stai, stai. Așa, așa, așa și se ridică, așa, așa, așa și bat la ușa casei, <gătări> așa, așa, așa și îmi lustresc pantofii, așa, așa. Da? Bun, s-a văzut, perfect. și uh, mai zis un mesaj, Stai puțin că mai avem un mesaj de la un ascultător, dar nu s-a semnat. Dar spune că, și sper că minte, își trezește copilul cu piesa asta Let the body the, Let the, body the, Let the, body the... pregătiți? Let the body the... Check this out. <laughs> <laughs> trezește, bestia! Trezește-te, băbicuțule, care ai grădiniță! <laughs> Cum ar fi chiar, doamne, să nu faceți asta ca să prizi? Ăștia sunt Drowning Pool. Da, Drowning Pool. se numește piesa, dacă vreți să nu vă puneți la alarmă. Este sunt 9 uh, și 49. Verișor cu System Overdown. <laughs> Perfect. Mulțumim frumos că ați intrat în joc cu noi. Imediat vorbim despre concluzia voastră în dilema mea de mai devreme. Ce ați face voi? Am făcut-o media răspunsurilor și decizia vine imediat. Bună dimineața! Virgin!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 and force, but it Și este 9 și 53 de minute și vreau să încep concluzia dilemei. Vreau a vă mulțumim pentru numărul de mesaje. Eu nu exagerez când zic că au venit mie, cel puțin de mesaje de la voi, în care încercați să, să găsiți împreună cu mine o soluție. Dilema de astăzi, în cazul în care a ratat-o, a fost următoarea. Am văzut un prieten bun cupându-se cu soția altui prieten bun. Ce faci în situația asta? Și după toate mesajele de la voi, am putut să tragem o concluzie. Cele mai multe mesaje au spus că e mai bine să nu te bagi. Hai, asta a fost pulsul. Da, da, e, e bazată decizia asta pe experiența oamenilor, să nu te baci pentru că ei pe pielea lor au trăit momentul în care s-au băgat și cumva s-au certat cumva inexplicabil. Ieșit, da, inexplicabil. Și mai prost. venit acum un punct de vedere. Uite, dacă Totuși, acea aventură dintre cei doi oameni ajută relațiile oficiale. Nu cred. Ba da, să știți de. Ba nu, nu cred. Eu nu încurajez în, nicio, în niciun fel. Niciodată, poate. Deschisurile de genul ăsta, Nu cred că sunt o soluție, nu cred că sunt un lucru bun pentru nimic, Bogdan? chiar dacă aparent ajută relațiile Poate e ceva aranjat și poate de fapt ei sunt un cuplu de patru. Da, mi-a explodat mintea, ok, bine Mulțumesc frumos că ați, ați răspuns dilemei și că ați încercat să găsiți un răspuns Am notat opiniile voastre Mă bucur că ați pus experiențele voastre la bătaie și ce voi face efectiv o să vă anunț mâine, în emisiune. Mâine dimineața vă zic ce o să fac efectiv, algă, dacă e bine sau nu ce urmează să fac și o să vă țin la curent după și cu ce se întâmplă ulterior E 9.55 de minute Alice vine cu Pop and Electro Hits la Virgin Radio. Alexandra se pregătește de știri în momentul ăsta. Și am am venit un mesaj acum. Cine a zis să nu te baci? Are manta acasă. Virgin Flanco Discount Days Reduceri ca lumea pentru toată lumea Ai până la 70% reducere la sute de produse Cumpără acum iPhone SE 32 de giga Și cameră foto 12 megapixel Cu 600 de lei reducere Și de la 67 de lei pe lună În rate, pe loc, fără adeverință Flanco Flanco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 Este de ajuns o singură capsulă pe zi. Maximag conține doza zilnică recomandată de magneziu și vitamina B6 într-o singură capsulă. Caută acum în farmacii pachetul promoțional Maximag 30 capsule plus 50% cadou. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Bună! Sunt Mirabela Dauer și chiar dacă azi nu când, am un mesaj care o să te încânte. La aniversarea de 15 ani, practică te așteaptă cu premii și cadouri pe măsură. Un apartament în București, în complexul Palladium Residence, o mașină Kia Rio, vacanțe în Turcia, vouchere de cumpărături și mii de oferte incredibile. Unele premii chiar merită câștigate. Te aștept să vii! Practicat de la casă, la casă!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 Este 9:59 de minute, dacă ai un iPhone în mână, am zis că avem un anunț mare și nu am uitat, de el vine după eșter. Deocamdată Alexandra se pregătește. On FM, online and on digital. This is Virgin Radio, the news. Alexandra, spune-ne ce se mai întâmplă în jurul nostru. Bună dimineața! Nața, nața! Din dimineața asta se restricționează circulația pe Transfăgărășan între tunelul Bâlea Lac și Bâlea Cascadă. Pot să merge alternativ pe câte un fir la intervale de câte 15 minute. Cei trei membri ai trupei DJ Project au ajuns aseară la spital după un accident pe DN7 în zona localității Vâlcene-Milcoiu. Mașina în care se aflau a fost acroșată de un tir care s-a răsturnat într-o curbă din cauza vitezei. Gino Manzotti, DJ Max și Mira sunt în stare gravă la spitalul din râni cu Vălcea